Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfej YouTube listájára, kövessék a Kejfej Facebook oldalát, hogy minél többen legyünk, mind a két helyen. Ha gondolják, akkor a Patreon által gondolhatnak a megfogyatkozott stábra. Én azt a döntést hoztam, és azt valakinek a Facebook bejegyzése alá be is írtam, hogy az ember vagy dolgozik, vagy nem dolgozik, mármint én. E, így aztán az, hogy menet közben magamról bármit is tudtuladjak adjak, ahhoz megmondom őszintén, függetlenül hogy mit kíván az algoritmus, nincs kedvem. Így aztán a jövő héten találkozunk pénteken, és aztán szeptember második felében hozzátéve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipsis. Erre a két péntekre alapvetően azért kerítettem sort, csak hogy érthető legyek, mert vannak olyan támogatott részek amelyeket megpróbálok kifutni hagyni, valamint az ember pénzből él, tehát ezt a két alkalmat ezért ígtattam be. Kicsit olyan tudják, mint a vicc, hogy miért van az oroszlánnak farka, hogy a bojtja, hogy ne lúgjon csak úgy a levegőben, hiszen nincs se hétfőn, se kedden, se szeddán, se csütörtökön műsor, ezen a héten nem volt, és a jövő héten se lesz, de ha Isten úgy akarja a kurtás is élni fog, én is lesz áram, akkor a jövő hét pénteken találkozunk még egyszer is, aztán legközelebb szeptemberben. Navracsics, Kemecsilajos Nem, de Navracsics, eh, horvát Csaba, kemecsilajos. Igen. A Veszprévi polgár? A Veszprévi polgár, igen. Hallottam, amint megcsal. Nem tudom már, hogy miért voltam reggel fönt, halvány lilagőzőm nincs, de hallottam a Kossuth rádióban. Azt talán volt. Hát, azt mondtam. Nem, nem azt mondtam, hogy most egyszerre két helyen nem tud nyilatkozni. Csak, csak arra gondoltam, hogy tessék, itt van Tegnap, tegnap reggel volt egy várpalatai védelmi ipari park. Igen. Kívánhatom az egészségére a kurtásnak, hogy tűz szentett, ez önt nem fogja megzavarni? Egyáltalán nem, sőt én is azt kívánom neki, hogy A Veszprény polgár neked is egészségedre kívánja. Ilyen például a Kossuth Rádióban elképzelhetetlen lenne. A Kossuth Rádióról nekem egy dolog jut az eszembe, beleért, hogy hát meglehetősen hosszú időt töltöttem el a Magyar Rádióban, Stefka István, tudja ki ő? Igen. Még akkor a napközbent vezette, és azt mondta, de soha nem fogom elfelejteni, mire megöregszünk, mindannyian a Kossuth Rádió hallgatóivá válunk. Tehát, ezt még nem tudom. Hát ez az, hát ő még nem tudja, de ez akkor egy... Nem is tudom, hogy ezek miért maradtak meg bennem ezek a mondatok, vannak még hasonló mondatok, amelyek megmaradtak bennem. A Kossuth Rádiónak a hangvétele kicsit olyan, a kicsit törölve, mint ami egyébként kizárólag 50, 60, 70 vagy 80 plusznak készül, függetle attól, hogy a reggeli krónik, ez a reggeli krónikában volt, jól emlékszem? Azt hiszem, ő... igen, azt tudom megmondani, hogy hány órakor volt, <kül> 8 óra 48 perckor volt, és Reggel, tehát gondolom, az reggelig, ha, ha 9 tart a reggeli krónika, akkor ez a reggeli krónika lehet. De egy fontos részlet volt, már aztán később a krónikákban külön idézték önt. el nekem. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy én ezen a héten nem dolgoztam, a következő héten se fogok, csak pénteken. Ennek administratív oka van, e, ilyet még sosem csináltam, ezt is ki lehet próbálni, e, hogy ha az ember leteszi a lantot, ahogy ezt otthon mondták, nagyon nehéz akár csak ennyi idő után felvenni a ritmust. Szóval kicsit olyan, mint amit annak idén a futásban tanított az ember edzője, hogy szúrhat az embernek az oldala, bármi történhet, de nem szabad abba hagyni, mert ha kiesik az ember a ritmusból, akkor nehezen tudja felvenni, hogy nem agódom a szeptember miatt különösebben, de ki lehet esni a ritmusból, ha érti, hogy mire gondolok. Igen, igen, abszolút így van. De amikor az ember kiesik, akkor nem csak hogy elveszti a fonalat, hanem amikor fölveszi, akkor egy csomó dolgot nem ért beleértve a hangsúlyokat, beleértve olyan részleteket, amelyeket korábban, mint valami voájőr kifigyelt, és most meg egyáltalán nem tudja, hogy ezzel mit tudnak rúgózni emberek. Sőt, én, én azt figyeltem meg magamon, ez nem feltétlenül érvényes más politikusokra, de rám igen hogy általában ilyenkor tudom elkövetni a legsúlyosabb kommunikációs hibákat. <gül> Mert nem figyel oda. Az ember kiesne a formából. Tehát mondok egy olyan mondatot, ami, ami nagyon bénán hangzik. Valójában nem is úgy gondoltam, jobb formában nem is úgy formáztam volna meg, de egy szabadság után visszajöve, vagy egy, akár egy, egy ilyen teljes kikapcsolással eltöltött pár nap után, az ember őrületes kommunikációs és politikai hibákba tud belefutni. Igen. Azon gondolkodó, hogy amit ön őrült kommunikációs politikai hibának vél, azt vajon én annak látom, ne vagy egyszerűen csak őszinteségnek, mennyire furcsa dolog, hogy ami önnek B, az nekem A vagy fordítva. Nem, azt szerintem egy kicsit olyan akkor, hogy a futás nem maradva, mint amikor valaki ö, hirtelen több nap, vagy több hét kihagyás után elkezd teljes sebességgel futni, és egyszer lerándul, vagy, vagy meghúzódik. Vagy, tehát olyan, olyan jellegűre gondolok. Tehát Én olyan... értem, amit mond, nem értettem egyáltalán félre. Jó. Um... De ez egy szokott, szokott klisi a mi beszélgetésében. Szokott és mégsem megunható, mert, mert sok mindenre rávilágít. Ha már szóba hoztam ezt a telepi megnyilvánulását, árulj el nekem, mi fog Várpalotán létrejönni? Várpalotán épül egy mai divatos fordulattal élve védelmi hipari park, ez valójában egy üzem, amely két gyárból fog állni, az egyik egy lőszergyár, a másik pedig egy aknavető gyár, aknavető gyártógyár. Az állami beruházás. É, állami? Hát Ezt... ez részben állami, ezek vegyes vállalatok, egy oszták és egy német vegyes vállalatnak a beruházásai, de állami, tehát az vegyes vállalatnak a, a magyar része állami, igen. Ez a bizonyos védelmi holding. E, Hallgattam tegnap, és azon gondolkodtam, hogy Veszprém és környéket tényleg a hadipar tekintve, meg a hadászatot tekintve egy olyan területe Magyarországnak, eh, ahol eh, korábban különböző ipari üzemek voltak, meg hadgyakorlatok, talán ma már nem járnak ki az emberek e. a lőterekre annak érdekében, e. De elképesztő hagyják vannak most is. Nem úgy értem, hogy azért nem járnak ki az emberek, hogy lövedéket találjanak. Mert ugye régen ez is szokás volt. Hogyne, hogyne. Óriási hobbi volt Veszprémben is, igen. Sőt, én, én úgy nőttem föl Veszprémben, mi a város keleti részén lakunk, tehát a Budapest felé eső. Résztén ott van, ugye Gyulafirátót fölött van a nagy gyakorlótér. Annak idején, a 80-as években olyan éjszakai hadgyakorlatok voltak, hogy remektek az ab... Nem tudtunk aludni. Volt, amikor egész nem tudtunk aludni, mert remektek az ablakok. Igen, van. de erre bazírozva, vagy ha tetszik, erre apelálva, azon gondolkodtam, hogy amire ön utalást tett, hogy egyébként ennek a nyomai a lakosságban, mint készség jelen vannak, ez jól hangzik, de fogalmam sincs, hogy tényleg így van-e. Hát el tudom mondani, ez azt jelenti: hogy ugye a történet az, az 1938-as győri programmal kezdődik, ami gyakorlatilag egy fogalmazó védelmi ipari program volt, tehát egy fegyverkezési és, és hadianyaggyár gyártelepítési program. És ennek keretében. Akkoriban, Péten, Peremartonban, Fűszőgyár Veszprémben több hadipari üzem is létesült. Alapvetően ö, lőszergyárak, illetve vegyi üzemek, nehéz vegyi üzemek, de, de más is, tehát mindenféle hadi, anya, hadi iparhoz köthető ö, gyárak. És ö, én nekem például a nagybátyám, Dolgozott a fűszörgyártelepű nitrokémiában. Tehát azok az emberek, akik a, akár nyíltan hadipari, akár nem, hanem csak másodlagosan hadipari üzemekben dolgoztak ott a környéken, ők még élnek, vagy oh. ők élnek. Azt én értem, Navras és Tibor beszélget velem, vagy én beszélgettek vele, nézőpont kérdése, de az, hogy ez egy, de ugye akik akkor aktívak voltak, ma már valószínűleg nem aktívak, az pedig, hogy a leszármazottaikba mennyire plantálták bele a hadipari munkahoz való készségeket, eh, hát ezt nem tudom, hogy jelétezike. Hát, de létezik, tehát az ember, tehát vannak családok, akik büszkék arra, hogy, a, hogy az ő szüleik, nagyszüleik hol dolgoztak, és, és ápolják. Mekkora? Ha... Hány embert fog foglalkoztatni ez a komplexum? A várpalotai összegségében? Uh -huh. Hát száz, száz, száz, száz több, nem tudom most. És egyébként arra is számítanak, hogy máshonnan is jönnek, egyébként miért jönne létre egy munkászálló? Igen, ugyanis itt nincs munkanélküliség ebben a térségben már. Tehát, hogy más nem mondjak, tegnap nyitottam meg este felé egy éttermet Veszprémben, ahol azt mondták, hogy a, a hely használatukat, tehát hogy hány helyiséget tudnak használni, az nagymértékben befolyásolja azt, hogy a jövőben tudnak-e még szerezni alkalmazottakat, mert jelen pillanatban azért kénytelenek kevesebb helyen kinyitni, vagy kisebb, vagy kisebb területen kinyitni, mert a személyzet nem tud teljes egészében felállni, mert nincs. És honnan jön majd a nép? Munker. Vagy ezt nem lehet most még tudni? Hát ez most, nekem tipjeim vannak, mondjuk le, jöhetnek Észak-Kelet-Magyarországról, van egy nagyon komoly munkaerő áramlás Észak-Kelet-Magyarországról. Ez mikor lesz aktuális? Az üzemműködése? Hát, ami, igen. A, a tervek szerint ez egy olyan másfél év múlva, fog tudni elkezdeni. És ez a munkásszálló, ez családoknak, vagy egyéneknek, tehát hogy ez alapvetően mire bazíroz, hogy ezek az emberek oda vihetik e a családjukat, vagy mindenféleképpen ingázniuk kell, mert hogy nem lesz ilyen? Én, én tudom, ez alapvetően egyénekre van tervezve most. Bárpalota, Inota, mind a két hely az önválasztási körzetéhez tartozik? Nem, egyik sem. Egyik sem si tartozik oda? Egy, egyik, sem, egyik sem, ez Kontlát Károly választókerülete Inota, ugye korábban egy olyan. Önálló... Akkor miért, ez az egészet most miért, miért kapcsolódik az ön nevéhez? A területfejlesztés okán? A területfejlesztés miatt, igen. Az Inotai erőművel, amivel minden nap elmegyek, ha, amikor éppen veszprémre megyek, ma például megyek veszprémbe, úgyhogy nem akarom. Lesz ön Vesprémben? Én hát leszek Vesprémben délután, de este sümegjel leszek, hogy nyitok meg egy fesztivál. Én holnap megyek a gyártárpörös. Ma a gyárkertben már... Holnap? Én holnap megyek a gyárkertben. Holnap Ajkán holnap kezdek, aztán pedig leszek Badacsonyban, és még Sáskán. Nem tudom, ha, ha élek még, és úgy esek be, akkor lehet, hogy én is leszek a gyárkert. Um, az inotai erőművel, azzal van valami elképzelés? Annak idején, annak idején pár hetet talán Bata András mondta, hogy ott terveztek valamilyen színházi előadást a Veszprémi Színház. Ja, olyan lesz? Hát lesz egy, tehát az, e az Európa Kultúris Egyáltalán, mert ugye azt mondta, hogy de végül is csak előtte volt esemény, mert hogy annyira költséges lett volna beköltözni a gyárba, és az a gyár valami egészen hihetetlen impozáns látvány nyújt kívülről, független attól, hogy lehet látni rajta, hogy az idő vasfogal súlyosan eszi. Igen, ugye a lánykori nevén november 7-e hőerőműről van szó, Inotai november 7-e hőerőmű, ami barna szénre épült. Régen, itt Várpor, régen, hát a szociális időszakában itt várparot a környékén barna szént termeltek ki, és arra épült, de teljesen gazdaságtalan volt. Ezért szerintem 1990 körül, de lehet, hogy már korábban bezárták, és azóta üresen állott. És valóban volt egy olyan koncepció, hogy az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében az ember tragédiáját játszák el, egészen pontosan a falansztert, de konkrétan emlékszem. A Bata azt mondta, hogy a Dante isteni színjátékáról beszélt most hirtelen szembe Lehet, akkor lehet. Bocsánat, akkor lehet. De nem, lehetséges, hogy ez egy másik ötlet volt. Tehát lehet, hogy a kettő párhozamosra létezik. Én lesz, hogy valóban annyira költséges volt akkor a költségvetés volt, a tervezett költségvetés, hogy ezt nem tudtuk vállalni. De most lesz egy, egy elektro, hogy elektronikus zene? Vagy zene? Ne elektronikus. Zene fesztiválom, amennyire én tudom, az Európa kulturális Fővárosi Programsorozat sorozat keretében. És lesznek egyébként kisebb rendezvények, úgyhogy az egy művelődési központ is, az 50-es években épült egy hivatalos ilyen értelemben, szociál művelődési központ, meg a maga felhagyott ipari, létesítmények, tehát igen, ilyen disztópikus hangulata van az egészen, kicsit. 50 év múlva is állni fognak még ott a kúhok. Hát, én ezt nem tudom megmondani. Ugye az alumínium, van, -e, van egy alukó, az alukó része működik, az, az most is működik, E, azt szerintem állni fog, mert, mert alumíniumra szükség van, és amennyire én tudom, ez, ez még jövedelmezően is működik. A hőerőművet, ezt nem tudom, szerintem egy csillagászati eszeget bekerülne a lebontás a hűtőtoronyoknak is, ugye, ami ott a nyolcas mellett húzódik a három nagy hűtőtorony, meg hát maga az épület is ez biztosan nagyon drága. A Honpola már a múlt héten ragaszkodott hozzá, hogy megkérdezzem öntől, de lehet, hogy két héttel ezelőtt volt, hogy mi a helyzet az Erasmusszal? Az Erasmusszal most az a helyzet, hogy elküldtük a, a mi szabályozási javaslatunkat, és várunk arra, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy jó, akkor most merre tovább, és hogyan tárgyaljunk. És közben, ugye itt, ahogy ez szokott lenni, a dolgok keverednek, van egy jogállamisági feltételességi eljárás, és ráadásul az, a, az Európai Unió 7 éves költségvetésének felülvizsgálata is. Ezek látszólag függetlenül folynak, az Erezusztal kapcsolatos ügyektől, de hát ahogy ezt szokott lenni, ezek mindig-mindig átcsapnak. Tehát most jelen vá röviden várakozó állásponton vagyunk. Azok a határidők, amelyekről a legkülönbözőbb orgánumok, de alapvetően nem korbánypárti orgánumok írnak, július közepe, július vége, ezek léteznek? Igen, volt már egy május közepe is, amit írtak. Olyan értelemben léteznek, hogy jó lenne, hogyha, ha minél hamarabb megállapodnánk. Szerintem olyan értelemben viszont nem léteznek, hogy a 2024 második fél évével kezdődő időszak finanszírozásáról van szó, és ezeket a határidőket azzal kapcsolatban emlegetik. Ebből adódóan ezek szerintem inkább ilyen... Fogalmazunk, hogy kényelmességi határidők. Jó, Hol csak a... akkor azt egyszer és mindenkor tisztázhatjuk mi ketten itt nem a Kossuth Rádióban, hanem a Kejfejancsiban, hogy mindaz, amit egyébként korábban határidőkkel kapcsolatban mondtunk, vagy mondott, azok hát nem is tudom, hogy mi a jó kifejezés relativizálódtak. Hiszen korábban, ha ön azt mondta, hogy május 20, az május 20 volt. Ma öntől dátumot kérni az nem mondom, hogy fölösleges, de egészen más, mint korábban. Igen, csak én azt, tehát én mindig arra próbálok utalni, csak ezt valamilyen oknál fogva a velem beszélgető emberek, nem ön érte önön kívül mások, nem hajlandók figyelembe venni, hogyha én rajta, én mindig csak. De én most nem önről beszéltem, ön ha kimegy a 8 órakor induló Amsterdami géphez a én Ferihegyre, az... és 8 óra 10 megy oda, akkor nincs gondja, tudja, hogy a következő repülőgéppel megy, vagy itt marad. Ebben az értelemben a menetrendben megállapított időpontok, menetrend idézőjelben léteznek még? Annyira szerettem volna beszélni. mondatot. Csak esélytem adott rá, háratokra futottam neki, hogy Tehát Ugye. Egy határidő akkor lehet én rajtam számon kérni szerintem, ha csak rajtam múlik. Ha nem csak rajtam múlik, akkor... akkor Engem persze el lehet mondani mindenféle hülyének, de akkor sem. De bennem nincs ilyen szándék. Én azt nem, kérdezem öntől, hogy ön érzékeli azt, hogy valaminek lejárt az ideje? Tehát, hogy, hogyha én nem hívom önt föl 7.32-kor, hanem 8.04-kor jut az eszembe, akkor azt fogja mondani, hogy sajnos már nincs ideje. Ugyanez elmondható az Erasmusra? Ez egy annyira fontos dolognak tartom, hogy szeretnénk besorolni. Bocsánat, megbárom, amíg leviszi a hangsúlyt. Köszönöm szépen. Hát a lényeg az, hogy én mondhatom azt, hogy mi már megcsináltunk mindent, következősképpen nyáron meg fognak érkezni az Európai Uniós források, ha a bizottság úgy gondolja, hogy ugyan valóban megcsináltunk mindent, de nem adja még oda, mert nem tudom én máshogy. akkor én ezért nem vagyok, tehát én ez nem, nem, ezért ebből adódóan nem tudok mondani határidőt, mert én azt mondom, hogy megcsináltunk mindent. Ott van minden, amit az Európai Bizottság kért tőlünk. De nem ad választ az Európai Bizottság. Vagy azt mondja, hogy most még nem tudenni pénzt. Vagy azt mondja, hogy hozzáköti ez is, az, azért nem én vagyok a felelős, szerintem, pont. De én nem is ezt kérdeztem már. Én az önfelelősséget egyáltalán föl felse vetettem. Én azt kérdezem én öntől... az előző mondataimat, és ezek nagyjából itt vannak. Tehát előfordulhat, igen. Egészen pontosan ez olyan, hogy én megbeszéljük, hogy 7 óra 32 perckor fog hívni, és aztán ön 8 óra 4 perckor hív, és én pedig azt mondom, hogy ne haragudjon, de most már programon van. Ez előfordulhat. De most ilyen nincs Életemben ez nem álszom most ez a helyzet. Tehát ez a két dolog ebben biztos, hogy különbözik. Igen. Hát ott vagyunk, tárgyaláson vagyunk, a bizottság nem. Önnek olyas az... sose mondhatnak, vagy az, nem, az, az csak egy kívülálló fejében fordulhat elő, hogy azt mondja a bizottság, hogy ezt nem érdemes innentől kezdve forszírozni. Ezt nem tudom, ezt még nem mondta. Ezt nem mondta. Sőt, ugye én, ezt a, én egy július 18-át olvastam legutóbb az újságban, ez megint olyan, amit a bizottság többször megtett már, olvastam már egy május 10 is egy hánynyilatkozatban, hogy ő újságíróknak mond valamit, de hivatalosan velünk, semmit nem közöltet. De azt lássák be, hogy egy kívülállónak, mint nekem, aki egyébként jóformán a hét az év összes hetében beszél önnel, de ezzel együtt, ez olyan idegen, hogy számomra ez felfoghatatlan. Hát képzelj el, hogy számomra is milyen idegen, amikor én dolgoztam egy intézményben, és pontosan tudom, ezt az Európai Bizottságról van szó, hogy egyébként mennyire formalizált működésű, és hogy most azt egy tagállammal megcsinálják, hogy újságírókon keresztül kommunikálnak velünk, Ahelyett egyébként Egyébként akár közvetlenül is beszélhetnénk, de rendre az újságokból értesülünk arról, hogy az Európai Bizottság mit gondol. Ez szomlok egyenest ellenkező az Európai Bizottság korábbi kommunikációs politikájáról. Ilyet nem volt szabad tennünk. Ha ilyen történt, hogy egy biztos az újságokon keresztül szivárodtattak ki a magánvéleményét vagy, vagy bármi mást is, akkor azért kapott kollégiumülésen a bizottság ennek. Tudom, nagyjából hasonlóan nyilatkozott most a Stoltenberg annak kapcsán, hogy Törökországgal tárgyaltak, és egyáltalán nem kizárt, hogy Svédország felvétele megtörténik a Vilniuszi csúcsik, de azt mondta, hogy mintán zárt tárgyalásról volt szó, ennek következtében ennél többet nem mondhat, és lehet, hogy ezt nem a Stoltenberg mondta, hanem a svéd eh, honvédelmi Én, miniszter. Ez a, ez a szer, szer magatartás, igen. Azt, hogy egy éve meghosszabbították a Stoltenbergnek a megbizatását, akiről már azt is lehet tudni, hogy később a Norvég Nemzeti Banknak lesz az elnöke, van, ahol hosszú távon lehet tervezni, ez mennyire szokásos? Hát ez szerintem egy kicsit szokatlan, és inkább a tanástalanság jele, mint sem a kiválós, ez biztos kiválonától, hogy nem, nem ezt akarom megkérdőjelezni, Uh, ugye korábban voltak arról plegykák, hogy Úrszula von der Leyennek áll az ászló, akkor akkor uh, Kolinda Gravárt Kitárovics volt horvát köztársasági elnököt, is emlőlegették ezzel kapcsolatban. De azt szerintem, hogy nem hoznak most a, a tagállamok döntést, hanem hosszabbítanak ezt kicsit inkább a tanács Ha megegyeznek a törökökkel a svédek, akkor lehetséges, hogy mi is hamarabb csatlakozunk uh, uh, és áll a kapu Svédország előtt? Szerintem igen. Szerintem igen. Uh, az egyébként mennyire van külbevésve vagy sem, mert ilyenben ő nagyon jól tud mesélni, hogy német nem lehet NATO főtitkar. Tehát, hogy Ursula von der Leyen NATO főtitkársága azért lenne meglepő, mint hogy korábban ugye szóba került az, hogy Németország részvétele hadi anyag küldésében az orosz-ukra háborúban az is meglepő, mert egyébként korábban ilyet a németek nem tettek, Igen. illetőleg, hogy a második világháború után az egy. Nem tudom, szokások, vagy kimondatlan, vagy C, hogy nem lehet német ember a NATO főtitkára. Igen, pont erre akartam én is hívani, hogy a japánnak nincs, vagy nem volt hadserege a második világháború után, a németek pedig nem küldtek fegyvert, illetve nem vettek részt béke fenntartó misszióban fegyveres csapatokkal. Szerintem ezek átíródnak most már lassan, így 70 év után vagy lassan 80 év után ezek a szabályok, és ebből adódóan az elképzelhető, hogy ez most még él, hogy Német nem lehetná főtitkár, de ha, ha a mostani kisztújításnál nem is, de a következőnél ez már szerintem nem a érvényes. Ezek, ezek elfelejt. Itt látszik, hogy a Egyébként is látszik szerintem a politikában, hogy a második világháborúnak egyrészt milyen elképesztően erős politikai következményei voltak, hogy 60-70 éven keresztül egész Európára egy iratlan magatartási szabályt adtak, és az is látszik, hogy ahogy, a, ahogy az új nemzedékek nőnek föl, ezek a nemzedékek, amelyek már nem tapasztalták, sőt, nem már a szüleik sem tapasztalták a háborút, ezért hogyan írják át ezeket, szabály, ezeket a a képszóra szóval Ez egy hosszú gondolatjel volt. Visszatérve az Erasmusra, egy olyan tárgyalási pozícióban, mint amit nagy nehezen sikerült önnek elmondani, mert soha nem hagytam, hogy befejezze a mondatát. Mit kezdjek azokkal a lábjegyzettekkel, hogy a Debreceni Egyetemnek nem sikerült elérni, hogy az Európai Unió Bírósága azonnali hatályjal elrendelje az uniós határozat felfüggesztését. Hát ez, ez ennek is van jelentősége nyilván, de azért ennek nincs olyan nagy jelentősége. Ugye a Debreceni Egyetem azt mondta, hogy olyan közvetlen és azonnali kárt okoz az Európai Bizottság és az, a, a, az Európai Unió tanácsának a határozata, hogy hogy ennek a határt azonnal föl kell függeszteni, és az Európai Bíróság ezzel nem ért egyet, ez még önmagában az ügy érdemének az eldöntését nem jelenti. Ez azt jelenti csak, hogy az Európai Bíróság megítélése szerint ez nem olyan közvetlen beszélhelyzet, amelynek következtében a bíróságnak azonnal intézkedni kellene. Ezután meglátjuk, mert ugye több, több olyan egyetem van, amelyik pereli az Európai Bizottságot, ha jól emlékszem, emiatt az intézkedés miatt az Európai Bíróságnál, de félek, hogy ez egy, hosszabb, ez egy hosszú per lesz, tehát sokára lesz még a határozat ebben az ügyben, és még a kedvező is lesz az inkább már eső után köpényeg. Ami történik most, az az, és ez nem, nem igazán az Erasmus az, ami a... A, a problémás vagy a veszélyes, Mert az Erasmus, mint már említettem, 24 második fél évig Igen, a Horizont Európa. Tehát itt a kutatási konzorciumokból azonnal zárták ki és zárják ki a Magyar Egyetemeket. Mi folyamatosan gyűjtjük azokat a konkrét eseteket, ugyanis ez az Európai Bizottság sem ért egyet, Tehát maga az Európai Bizottság is ír ilyenkor a konzorciumoknak. Ez az Erasmus plus. Nem, ez a Horizont Európa nevű kutatási program. Akkor mi az Erasmus, amiről kapcsolatban elnézést, ha retáni ilyen rigács lenne, három magyar egyetemet sorolta fel a pályázati eredmények ismertetésével, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet, a Szeművesz Egyetemet, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, és a közérdekű vagyonkezelővel, illetve az ilyen közérdekű tröszt által fenntartott szervezettel jogi kötelezettséget nem lehet vállalni, és így a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet és a Szeművesz Egyetemet kizárták. Ez mi? Az Erasmus Plus, az az Erasmus. Csak ez a hivatalos neve a mostani pénzügyi időszakban. Ez diákmobilitás, tanármobilitás, és vannak egyéb programok is. Ezeknek a kisebb része az, ami Európai Uniós közvetlen program. De őket ebből zárták ki. De itt 24 második fél évig biztosítva van itt a diákmobilitás finanszírozása. De miből zárták ki? Hát olyan lehet, hogy egyéb vannak például, nem tudom én, sporttársadalmi integrációs programjai vannak az Erezmes Kusznak, ahol közvetlenül lehet pályázni az Európai Uniós költségetésből, közvetlenül lehet előadni pénzeket, vagy vannak olyan, az Erezmes oktatási részének is olyan részei, amelyek közvetlenül Európai Uniós programok, és ezekről lehet szó itt, ebben a belőségben. De az igazán problémás az a horizonta Európa, és a horizonta Európából való, kizárása az alapítványi egyetemeknek. És sok esetben, nem csak az alapítványi egyetemeknek, hanem az is előfordul, hogy az LT, ami nem alapítványi, ugye az LT-t szólítják fel arra a konzervciumi partnereket, hogy inkább ne vegyenek részt az együttműködésbe, mert ők a maguk részéről kockázatosnak látja. Kimondható ennek kapcsán, Cuzán Mende, egy kicsit általánosítva, hogy úgy tűnik, hogy az alapítványi egyetemekkel kapcsolatban továbbra is olyan fenntartása van az Európai Bizottságnak, amely agályokat vet fel az Erasmus folytatását illetően, vagy ez egy túlságos általánosítás? Hát a, a, a, tehát a magyar részvétellel kapcsolatban, Igen. nem általában az Erasmus folytatása kapcsolatban. Én azt mondanám, hogy a nem is túlságos általánosítás, de ez általánosítás, ugye a bizottság ma minden módszertleni segítséget megad ahhoz, hogy, hogy az egyetemek, a más országok egyetemeit tájékoztassa arról, hogy a magyar egyetemek jelen pillanatban nincsenek kizárva ezekből a programokból. A, az azonban más egyetemek, azok, amelyek időről időre kizárják. Tehát én szerintem bén a jogi helyzet az Európai Bizottság állításához minden segítséget megad nekünk ahhoz hogy, hogy tisztázzuk ezt a, a helyzetet, de értelenszerűen minket egy portugál, vagy egy spanyol, vagy egy máltai egyetemtől nem elvárható, vagy nem elvárt, hogy, hogy folyamatosan tájékozódjon arról, hogy egyébként a magyar egyetemek közül melyik közérdek alapítvány, melyik nem az, melyik hogy áll éppen a tárgyalásokban. Ami a jogállamisági jelentés és annak vonzatait illeti, az nem önhöz tartozik. Nem, nem hozzám, hozzám az európai források tartoznak, de ez a is, ez szerintem egy teljes, teljes szereptévesztés az Európai Bizottság részében. Teljes szereptévesztés. Ezt annak is biztosként is mindig elmondtam. És ki fogja befújni a lest? Hát, nem tudom tagállamok fújhatnánk be és egy, egy idő után, de a tagállamok egyelőre tűrnek. Tehát, ez nagyon szépen, amikor az Európai Bizottság, ami önmagában nem választott testület, és semmi fajta demokratikus legitimáció, nincsen ki ott, hogy akkor nem Magyarországot mondjuk, hanem Franciaországot, vagy Spanyolországot. Tehát egy idő után a tagállamok azt fogják mondani, hogy nagyon köszönjük szépen, de ebből Vagy ott csak néznek, és nem hagyják végre az intézkedéseket, vagy az ami azt a részét illeti a salátotörvénynek, hogy meg lehet vonni az önkormányzatoktól az állami támogatásokat olyan mértékben, amilyen mértékben az államkincstárnak tartoznak, az mint területfejlesztési miniszterhez tartozik, vagy, e, e, vagy, vagy nem? Hát jelen pillanatban nem. A szolidaritási hozzájárulásnak vannak területi vonzatai, és ezükben mindenféle önkormányzati szövetségekkel, én magam is egyeztetek többször, de egyelőre a szabályozat mostani állapota szerint ez nem, nem hozzám tartozik. Egy tízeskálán azok a pénzek, amelyeknek az idehozatalán fáradozik ön az országnak, mennyire hiányoznak egy tízeskálán? Én azt mondanám, hogy egy tízes, csak a, most csak a pénzről beszélünk, hogy ez ezzel kapcsolatos érzéssel is, meg, meg imázsal, meg minden. Őre bízom. Ha, ha a politikai köz, következményeit vagy környezetét is ideveszünk, akkor szerintem 8-as, ha csak a pénzügyi részét nézzük, akkor 4 -es. Ugye itt olyan összegről van szó, hogyha a kohéziós pénzeket nézzük, amiről ugye alá van írva megállapodás, csak nem utalja még az Európai Unió, hogy az évente körülbelül egy olyan 1400 milliárd forintot jelentene, a, a, a, a helyreállítási alap pénzei pedig mondjuk ehhez még egy évi durván 800 milliárd forint, ami, ami azért. Persze, ez fontos, mert nagy összeg, de azért az kigazdálkodható. Ugye erre szoktam mindig példaként mondani, hogy csak a tavalyi évben a költségvetésnek 4000 milliárd forintos többlet. Igen, ez az energiárakból. Tehát ezzel összehasonlítva azt mondja, hogy ez, -e ez igazdálkodható. Olyan a politikai kép, az, hogy Magyarország nem kap Európai Uniós forrást a külföldi befektetők számára és a többiek számára, ez szerintem egy fontos szempont, és erre ügyelnünk kell. Köszönöm a rendelkezésre, állást, a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen kellemes a meséljük. Viszont kívánom, Navras és Tibort hallották, a Veszprédu polgárt. Most pedig következzék egy támogatott tartalom, Kemecsi Lajossal, aki a Néprajzi Múzeum főigazgatója. mély tiszteletem a főigazgatót keresem. Jó napot kívánok, én vagyok, azt parancsoljon. Nem parancsolnék, ezt már tegnap is mondtam, vagy ja, tegnap. Igen. Ez egy ilyen szófordulat nálam. És igen, életem, igen. Értem, hogyha, hogyha emlékeztetnek, hogy igazából nem mondja. mondja. Értem, de amikor máskor kedveseket mondasz, azt is tekintsem formalitásnak? Nem, nem. Én alapvetően egy kedves ember vagyok, és akiket kedvelek, azokkal kedvesen beszélek, úgyhogy ez szerintem ez a normális Um, Ön volt szíves és beavatott az elmúlt idők azon programjában, amiben részt vett, és volt dél koreában és Mongóliában, amit egyébként őszintén eliridlek öntől, leszámítva a konferenciákat, amelyeket én kihagytam volna, és az utcán sétáltam volna, vagy elmentem volna a sivatagba. Már gondolom, a sivatagba elmen és visszajönni, az nem két perc kérdése, de abból adódóan, hogy a fel nem adott, de egyébként ajánlott házi feladatot elolvastam, én valamit baromira nem értek. Uh -huh. Hát lehet, tudok segíteni, de az is... Szerintem csak magat tud segíteni. Van egy kiállítás, amelyet ön más hazai és helyi notabilitásokkal szőulban megnyitott. De ez egy olyan kiállítás amely évekkel ezelőtt már egyszer volt Szőulban, sőt, ugyanez a kiállítás Szűúrban volt másodszor is. Van egy kiállítás, amelyet megnyitnak különböző helyeken fél évente vagy egy évente, segítsen nekem mert valamiben, baromire el vagyok tévedve, vagy valami olyasmire bukkantam, amire azt lehet mondani, hogy hát az ember sohasem gondolkodjon, hogy ezt szokták mondani, hogy ne közlekedjen megszokás szerint, mert bármikor beleütközhet forgalmi rend változásába, vagy változásba is itt erről van szó. Én mit nem értek, vagy De mit értelmezek hosszul? Log, ami zajlott uh, dél korában annyiban pontosítok, hogy az, ezt a kiállítást valóban a Szőúli Történeti Múzeum, mint partner intézmény kiérte tőlünk, egy hosszas egyeztetés után, ez most olyan másfél éve nyílt meg először a Szőúli Történeti Múzeumban, Szőúban. Viszont a, ugye itt mindenki, így, vagy uh, az emberek többsége, ha dél beszélt, akkor szóura gondol, ami egyébként egy nagyobb lélekszámú település, mint az egész magyar összlakosság, tehát hogy ez egy hatalmas város több mint 10 millió lakossal. tehát ott az nem egy ördögtől való dolog, ha egy-egy kulturális tartalmat ők maguk is ezt csinálják egyébként, mert nagyon jól, lekül negyedei vannak a, a hatalmas városnak, ezért ők ott ők maguk is több helyszínen szokták megnyitni, ha érdemes egy kiállítást. De a mi. Első bemutatónk, amely Szöulótországon múzeumban volt, ez nagyon sikeres volt. Az udvarias délkorék is meglepődtek. Persze mondták, hogy ez nagyon jó lesz, de azt nem hitték volna, hogy 107 ezeren fogják megnézni. Ezek, ezen hogy annyira felbuzdultak, hogy, hogy, hogy, hogy jelezték, hogy van egy Szöulón kívüli, egy Tegunevű város, ami még délebre van, a, tehát délre, és ott is szeretnék bemutatni. Mondtuk, hogy mi örömmel veszük, ez egy eleve vándoroltatható, installációval készült projekt, és örülünk, hogyha be tudják máshol is mutatni, mert úgy egy hogy érdemes. Elvitték Beguba, ott is megnyit, ott is működött az ottani múzeumban. És a szörúliak újra jelezték, hogy viszont visszahoznák Szóba, de egy másik részére a városnak, a Guru Art Centerben, ami egy ilyen örökség, ugye korábban nagyon fontos és hangsúlyos a szellemi kultás örökség is, meg a tárdi örökség is, ők, ebben példaértékűen működnek. Ez egy olyan kulturális központ, ami egy, hát mondjuk, mint Budapest, egy akkora lélekszámú közösségnek az ilyen jelű központ, és ott szeretnék harmadik helyszínen, de azt pillanatban a tudtomra hogy most már nem fogadnak el kifogást. Ugye Ázsiában azért az egy eléggé elfogadott dolog, hogyha van egy partneri viszony, akkor előbb-utóbb a partnerek vezetőinek találkozni kell személyesen. Úgyhogy nekem a harmadik megnyitóra már nem lehetett azt mondani, hogy én köszönöm, én nem nem utazom ki. Tehát most ilyen nekem ki kell utaznom, és a szeda István nagykövet úr is meg tudta oldani, úgyhogy ezért volt most egy, egy a korábbi helyszínekhez képest megevelszint. Jó, de ezek szerint, ezt teljesen nem láttam rosszul, amit felvetettem. Ne, abszolút jól látta, csak, a, csak az, az a különbség, hogy a középső kiállítás az nem Szulban volt, hanem Deguban és az pedig, amit ön elmondott, egy város nagyságával, vagy adott esetben egy más ország eltérő szokásával magyarázható, itt lehet csodálkozni, de teljesen fölösleges. Hát szerintem fölösleges, mert ö, én tudok egyébként Budapesten is ilyen projektről, amit itt is vándoroltaknak, elsősorban a kortárs tematikával és fotóval kapcsolatban csinálnak ilyeneket, és ez is szerintem helyén való, tehát hogy ez nem baj. Ö, egyébként a Szeúri Történeti Múzeummal, Többek között arról is tárgyaltunk, hogy ők azt is mondták, hogy ők nem csodálkoznának a további vidéki helyszínre is el tudnák vinni ezt a kiállítást, mert ez nagyon érdekli a kóriaiokat számukra is, ahogy nekünk is, egyébként minden normális közösség számára, a gyerekek nagyon fontosak, a jövőt lágták bennük. A, most nem akarok hosszan a kóriai iskolarendszer rettenetes ö, megterhelő művózára kitérni, bár a rövid látogatás alatt nagyon sok... Ö, Impulzus ért minket ilyen irányból, hogy nagyon-nagyon komoly elvárások vannak a gyerekek felé, Gyerebe, viszont nagyon fontosak, és ez a kiáltatás ez gyerekekről szól, magyar gyerekekről, amihez ott a helyszínen kapcsolódnak Ez egyébként ezt ragyogóan mondja, hiszen most már annyi ideig beszéltünk arról, hogy ez hogyan vándorol, hogy akkor legyen szíves mondja el, hogy ez az Egy Napom című vándorkiállítás ez mi, beleértve, hogy ez egyébként itthon is látható volt-e, vagy ez Dél-Koreának van számba, annak különböző városainak, de leginkább Szőulnak. Nem volt Magyarországon bemutatva ez a kiállítás. Pontosítok. Van egy ilyen szatelit leágazó szál, ami itt nálunk a Népi épületében, a Méta nevű ismeret térben, pont ehhez a kóreai kapcsolódáshoz kötődve. Azt olvastam, de az ennek egy leágazása. Pontosan, az csak egy ilyen jelzés, hogy ezt nézik éppen velünk párhuzamosan kóreában. Az egy napom az eleve Dél-Korea számára volt számva? Ez a projekt eleve oda lett számba, igen. igen. Ki volt a megrendelő, vagy mi alapján lett felajánlva? A, az egész nemzetközi aktivitását a múzeumnak az új épületek költözés egy új lökéssel állította egy gyorsulópályára. pályára. A kóreaiak jelentkeztek még a megnyitó előtt, hogy ők ugyan ismernek minket, és volt kapcsolatunk, de most el is jönnének. Eljöttek, látták a raktárok a gyűjteményeket, és azt mondták, hogy csináljunk nekik egy projektet és a, a, ugye beszéltünk nekik a mi ő, fiatalok számára irányított, hívjuk a múzeumpedagógiai működésünkről, ez nagyon tetszett nekik, mondták, hogy ebben ők látnak olyat, amit szívesen megtanulnának, és csináljunk egy ilyen hangsúlyosan nem a műtárgyakra, hanem a múzeumpedagógiára pedagógiára és archívumi anyagokra épülő kiártást, mert ez nekik az, ahol ők, ők ők nagyon szeretnek tanulni, és ezt a területet látták annak, nem a digitalizálást. Érthető okokból, hanem ezt látták olyan helynek, a, a, olyan tematikának, ahol van mit tanulni a művészetből. És így ez a kiállítás abban a szempontból nem is klasszikus, hogy kevés benne a tárgy, van benne azért, és nem is a műtárgyűjtemények muzológusai készítették a koncepciót és az egész forgatókönyvet, hanem az ismeret közvetítő szakemberek, akik között végzett léptársutatók is vannak. Ismeretközvetítő ismeret közvetítő szakember? Múzánpedagógus a régi uh -huh. neve. <gül> nem szeretjük ezt, mert, mert nem ismered. Nagy, az... nagy, nagyon jó hazik, de most már csak azt árulja el nekem, és hogyha rosszat kérdezek, akkor tudja be e, bárminek. Zavaroknak. E, Zavaroknak. E, Zavaroknak. Itt most kálmáról van egyebek között szó. Is. Mert ugye a következőt mondja a szöveg, csak hogy ne legyek pontatlan. A kiállítás egyik fontos eleme szőlősi Kálmán fotoművész az úgynevezett magyaros stílus egyik mesterének fotósorozata. Ő 36-ban fotomontást készített egy boldogi kislány, püspöki orzsa, örzse napi teendőiről. Hogyan indul? Dörödöm, dörödöm. A tárlat másik két főszereplője Petrovics Dorottya és Kovács Peti. Ők mai fiatalok. Boldogon, illetve török egymástól 250 kilométer. Élnek. És a három magyarországi gyerek dokumentált hétköznapjairól szól az egy Napom. És van egy, egy szerintem egy nagyon pikáns erőjáték, ugyanis az egésznek a 30-as években elindult projektnek a kiindulása az volt, hogy egy brit folyóirat megkereste ezt a szereplőt, zönlősít, hogy ők szeretnének Angliában magyar gyerekekre vonatkozóan egy ilyen hiteles kutatásépül fotósorozatot? támogat. Egésztek ez az eredendő, hogy az angolok kíváncsiak voltak arról. De ennek, meg... ennek ön, ön, ön mindent tud, de az angolok kíváncsisága az honnan jött? A semmiből ez nem valószínű. Miért voltak az angolok kíváncsiak egy itteni kislány vagy kisfiú egy napjára? Miért kértek erről, erről egy fotósorozatot? Ez 30-as évek. Értem. Fele, amikor Közép-Európa Anglia számára sok szempontból izgalmassá vált, politikailag... Kicsit hasonló, mint Magyarország számára Mongólia? Igen. Én azt gondolom, hogy igen. Igen, bár az angolok kíváncsisága a Szigetország adottságába fakadt, tehát mindenre tudnak egyszerre kíváncsi. Jó, de most akkor arról beszélünk, hogy miközben ő már annyi részletről beszámolt az előző beszélgetéseink során, hogy egyébként van egy lerakat a Néprajzi Múzeumban, amely szőlősi Kámán fotóit tartalmazza? Hát ez a fotógyűjtemény része. Szörös egy nagyon jó fotós volt, és a Néprajzi Múzeumot korábban is jó szakemberek ö, ö, kezelték a fotóterén is, és ők felismerték azt, hogy ez az úgynevezett magyaros fotóstílust, ami egy ilyen a hangsúlyosan a, a tradicionális kultúra emlékanyagát is dokumentáló, de, de akár terepre kimenő. Tehát nem egy arisztokratis elemelkedett, beállított fotósorozatot kell elképzelni, hanem tényleg a terepen, Orosz a helyszínen készült képek sorozatát. De azt áruljál, hogy miért vagyunk igazságtalanok a jelen okán, mondván, hogy szülősik már megvan jegyezve, illetőleg van neve. Van neve, amíg a Petrovics Dorotty és a Kovács Pat Petinek a hétköznapi életét megörökítő meg fotósorozat kapcsán nem találtam meg, hogy ki ott az, aki ezt a két gyereknek az életét megörökítette. Hát ezt hogy Erika és Csorba Judit kollégáim kezelték, és ők szerények. A Erika volt egyébként a, a koncepció Kezelték, vagy ők készítették a fényképeket? Judit is fotózott, Erika is fotózott, és még múzeumi fotózott. De amikor ez megtörtént, akkor tudták, hogy ez a szőlősi sorozat mellé fog betársulni? Ez egy tudatos, ez egy projekt volt. Tehát tudtuk, hogy van ez a sorozat. Hányat írunk, amikor ez megtörtént? Ez 2019-ben Csinálták. És a COVID ebben lehetne sem belezavart, tehát a teremtő elindítottuk a gondolkodást nyilván COVID előtt. És hát nyilván nem lehetett oda menni, természetesen, és akkor ilyen online kapcsolattartás nagyon nehézkesen ment, egy nagyon nehezített pályán valósult meg. Amikor ez megvalósult, akkor már tudták, hogy az így létrejött három sorozatnak mi lesz az együttes célja? Akkor már képben volt Szőul, vagy akkor nem volt képben semmi, de akkor nem mi volt? Nem volt, képen. Azt tudtuk, hogy ez egy nagyon jó és izgalmas téma, és amikor a koreai megkeresés volt, akkor ez zajlott, ezt is megmutatták a kollégáim, hogy na ilyen. És ez ők, ez ők ezt választották ezt nagyon szerint. Jó, amikor ez a két kollégája öntől megkérdezte, hiszen tudtam, akkor is ön volt már a főigazgató emlékeim szerint. Igen. Akkor ez egy házon belüli pályázat, ez az ő munkájuknak a része. Hogyan intéződik ez, hogy főnök adja nekünk erre pénzt, paripát, fegyvert meg időt, hogy mi ezt megcsináljuk? Nem a főigazgató adja a közpénzt, hát ezt úgy csináljuk így a múzeumban, szerintem helyesen hogy számos olyan döntésvezetői fórum van, ahol nem egy döntések születnek. Ilyen például a Tudományos Tanács, ahol ez a hasonló projektek, kutatási témák javaslatát elkészítik egy határidőre a munkatársak, akik akarnak valamit, uh -huh. azt megvitatjuk, mindenki megismeri előre, megvitatjuk, döntés születik szavazással. A főigazgatónak ugyanúgy egy szavazata van mint mindenkinek. Uh -huh. És az így megszavazott kutatási projektek financiális feltételei pedig a költségvetés ami szintén közösségi tervezéssel készül a népülagyunkban, tehát hogy együtt ülünk két napig, és végigveszünk a projekteket, és látjuk a lehetőségeket. A gazdasági igazgató, mint gazdasági szakember, veszészetben, és ott jön számos kollega, és a költségvetésben az erre a témakörre rendelt forrásokkal kell gazdálkodnunk. Ezek, van... Tehát a, a műtárgyakról egyszer már beszélgettünk, hogy azok is külnek így van, tehát hogy az, is egy, az sem egy személyben én rámutatok egy edényre, hogy na akkor ezt kell nekünk, de ugyanez van a tudományos, és ugyanez van a kiadványokkal is, tehát hogy arra is van egy, egy, egy egyébként vannak átfedések ezek között a szereplők között, Például én, tehát ugye az ott ülök a döntéshozatalnál, de nem én hozom egy magam a döntést. Az nem, nem. lenne jó. Igen, jön. az ön programját végighallgatva nem ön az egyedüli, nehezen tudja az ember elképzelni, hogy 24 órába hogy fér bele, de legalább, ha majd egyszer száz év múlva meghal, akkor elmondhatja, hogy nem unalmas életet él. Nem biztos, ez az Indiana Jones leg, leg mostani kalandjaiban szereplő az időutazást lehetővé tevő társa is segítene, de inkább a munkatervezés. Ne is mondja, én megnéztem a filmet, és az első 10 perc, tessék. Én még nem láttam. Az első tíz perc után én majdnem elhagytam a mozi összes termét, mert az annyira untatott, meg annyira, annyira erőltetett volt, ami egy ilyen digitalizált változata a Harrison Ford vissza fiatalítva, és egy ilyen csihipúj jelenet. Aztán ott, mintha megtört volna az egész, és váltott a film, és azt kell, hogy mondjam, hogy az, ami utána volt, az teljesen elvarázsolt. Uh -huh. Ugye nézze meg feltétlenül. Mert... Ahhoz képest, hogy még nem is látta, milyen jól el tudja mondani a tartalmát? Nem, nem, csak, a, csak inspiráló újságcikkeket, a sajtóba tájékozódva. Tehát, hogy itt újra a sajtó hatalmát jelzem, csak hogy befolyásolja persze a várakozásaimat. Nagyon tetszett, nagyon tehát tudom, tudom ajánlani. Köszönöm. Lehet az videóutazáshoz még egy gondolat? Kettő is. Mert ma elhangzott, hogy csak így szinte futólag Mongólia is. Hasonló a helyzet, mint a koreai, Koreában egyébként nem csak a Földi Történeti Múzeum, hanem öt másik téggel kötöttünk, vagy már meglévő megállapodást, vagy pontosítottunk. Mi visszünk jelzést, ők hoznak, tehát egy nagyon-nagyon komplex program volt, és Mongólia hasonló volt. Egy pillanatot álljunk meg, azt írja ön, hiszen az ön cikkét idézem, hogy ez, ez az egész miskulancia, amiről beszélünk, elnézést a kifejezésért, abból is adódik, hogy a Néprajzi Múzeum régi épülete alkalmatlan volt ilyen jellegű vándorkiállításoknak a fogadására, és ennek következtében a két oldalú kapcsolatok, legyen az Mongóliával, Szőullal, vagy Dél-Koreával, vagy a Frászki tudja melyik országgal, valójában azért nem tudtak kiteljesíteni, Edni, mert a partner országoknak is van kívánsága, hogyha egyszer innen oda megy egy kiállítás, akkor onnan is jöjjön ide, és ennek következtében ez az új tér, ami létrejött a Városligetben, ez valójában olyan kapukat is megnyitott, amit előzőleg az előző ház nem volt képes megteremteni. Ez pontosan így van, ahogy ön összefoglalta, és nem akartak nekünk kellemetlenül, nekünk is kínos lett volna, ha az autosítják el az invitálásunkat, hogy de hát gyerekek... Ott végül is hány évet töltöttek? A régiben? Mm. Hát 40-et. Na jó, de azért ez az utóbbi 15 év, amikor ennyire megszigorodtak a műtárt a, a, mm. a paramétereit. Tehát a műtárt hogy ennyire szigorúan számon kérik, és elvárják, az... Oké, okay, közbebágtam arról hozzá, hogy hányféle megállapodás kötöttek. Nagyon sokfélé, de nem akarom ezt felsorolni, csak az, az úgy indult, hogy a, a mongolok jöttek, és nem 1241-42-ben, hanem most a megnyitó előtt és egy régi szakmai kapcsolat, egy Csulun nevű mongol tudós kutató, aki volt egyébként kutásminiszter is Mongóliában, de eredetően akadémiai kutatóintézetet vezetett, én onnan ismerem, lassan egy évtizede, és most a frissen megépült, tavaly megnyílt Gingis Múzeumnak ő a vezetője. És azért járt itt a Csulun, hogy ez az új múzeum és a néprajzi múzeum között ő ismerte a mi terveinket, mert arról én még annak idején tervezési fázisban tartottam előadást, többek között Mongóliában is, őt inspirálta sok minden a mi új épületünkben, hogy itt hogyan terveztük, és ő is úgy csinálta, és menjünk ki, nézzük meg, és, és kössünk le projekteket. És kimentünk, és egyébként ön arra is utalt, hogy elment volna szívesen a tárgyalások helyett a sivatagba, hát ha sivatagban nem is, de azért két napot töltöttünk én nomád nyári szálláson, jurtában aludva, tehát a csulunnal ugyanis abban is megállapodtunk, hogy aktív, közös kutatási projektet is Elindítottunk. Ennek a végső, végső eredménye. Most úgy tudom, hogy 2026-ban lesz látható itt Budapesten, de hát ez ennyi ideig tart. 24-25-ben zajlik a kutatás, gyűjteménygyarapítás, aktív szerzeményezés, ahogy ezt szokták mondani. És mi már most novemberben viszünk ki egy fotókiállítást a diószegi anyagból, és különböző együttműködések révén, hogy jól számolom, négy Kiadványunk is meg fog jelenni Mongóliában, gyűjteményfeltáró munka, ami azért nagyon izgalmas, mert olyan adósságot rovunk le, ami akár 70-80 évvel ezelőtt keletkezett, amikor meg tudtak szerezni gyűjteményeket, fotó vagy gyűjteményeket, de nem volt lehetőség a forrás közösséggel való közös feltáró munkára. Most van, és akkor ez történik. Most. A kollégáim nagyon örülnek neki, a mongolok nagyon boldogok, mert az ő múltjukhoz és kultúrájukhoz nagyon komoly Ör, eredményeket jelent ez a gyűjteményfeltáró munka, és tanulunk egymástól. Azt árulja el nekem, hogy... Ja Istenem! Letri... Igen, -e van a birka hasár... nem, nem, nem, csak én én, én, én állandóan átszervezem szervezem az életemet ebben tudok segíteni. Szóval. Nem, nem csak, most a horvát Csaba írt nekem, és most belém villant, hogy nekem 8.31-kor kellett volna önt hívnom. Ez így van, igen. Jézusom, a... akkor, akkor kell, hogy neki írjak, mert nem, nem tudom, ez ugye lehet, hogy már a szabadságommal van összefüggésben. Mi is egyeztettünk, és akkor is nagyon neki, hogy igazából jót mondott korábban, és én örültem, hogy fél órával előtt hív és föl volt, ami De jó, legközelebb szóljon, hogy nem ebben maradtunk, mert most a Horváth Csabát nem szeretném. E, e, ő tud velem helyet cserélni így az műsor folyamban? Akkor most akkor visszaívom önt, jó? Persze. Jó, figyeljen, nem vagyok normális. Önök támogatott tartalmat hallottak, akit rövidesen vissza fogok hívni, nem vagyok normális. Nem, nem, nem, de ezt egyik is lehetett tudni. A feledékenységem az nem ismer határokat. Ugye úgy keverem az időpontokat, hogy arra szabak nincsenek, úgyhogy lehet, hogy legközel kavinton fogok föliratni, elnézést kérek, nem tudok eléggé bocsánatot kérni, nem a fejemből ment ki, két riportalanyt időben felcseréltem, és Kemecsi Lajost, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját hívtam, akkor felem, téget kellett volna, soha többet nem fog előfordulni, vagy nem tudom, fővesztés, elnézést kérek. Ja, nem ennyien, nem, izolva, csak nem tudtam, hogy mit. De nem, nem, de teljesen megértem meg hát ezekkel az elfoglalt emberekkel, mint veled vigyázni kell, mert aztán később nem érnek rá, úgyhogy ez nem, nem egészen így működik, úgyhogy az elnézés kérésem az nem formális, majd bele fogok nézni a fejembe, hogy milyen fogaskerekeket kell megigazítani, de ezzel most nem húzom az időt, én a, már gyakorlatilag szabadságon vagyok, és onnan két pénteket vállaltam még különböző Különböző okokból, beleértve, mert uh, szerettem volna veled is beszélni, különös tekintettel arra, hogy tegnap volt egy rendkívüli közgyűlés, és nem bírtam ellenállni a kísértésnek, és természetesen az önkormányzati tévében követtem. Uh, miközben a lapjaimat itt rendezgettem magam előtt, hiszen még uh, fél perccel az öt beszéltem, akit aztán visszahívok. Uh, azt árult el nekem, hogy valójában, vagy akarod-e a nép számára, aki követ bennünket uh, 3D-ben és hangban felidézni azt, hogy ami az önkormányzati telkek, különböző telkek értékesítésével kapcsolatos, az tegnap miért is váltott ki akkora bitát, mint amit kiváltott, és amivel kapcsolatban te elmondtad, hogy te megérted az ellenérzéseket, de a múltat illetően zugló nem a 13. kerület, és ebben a mostani énséges időben, amely még énségesebb, mint korábban volt, ezek elkerülhetetlennek látszanak, és aztán a bölcs vagy kevésbé bölcs képviselő testület követte is a te intenciódat, és megszavazta azt, amivel kapcsolatban azért egy elég hosszú, elég részletes, ráadásul. Ha jól emlékszem, még a lakosság köréből is egy drámai felszólalás volt. Igen, ez egy több éve húzódó folyamat, de én egy kicsit engedem meg, hogy egy nagyobb kontextusba helyezem. Zuglóban, Zuglóban élnek közel 120 ezeren. Ez a szám változik, egyébként sajnos folyamatosan csökken a Budapestről kiköltözők, illetve a nem megfelelő születési arányok okán. Tehát ez a, ez a mondjuk egy demográfiai helyzet. Nyilván Zugló sok-sok utcából áll, és mondjuk az utcája a szempontból nem egyensúlyosak, hogy az önkormányzat, szabad vagyon, amit még nem alakított át mondjuk parká, vagy játszótéré, vagy aszfaltá, mert hogy a felújítások, a fejlesztések jó része az úgy történik, hogy az önkormányzat számba veszi, hogy mi van az asztal fiók, amir a családi ezüstből, és a családi ezüstből valami értékesebbet, mondjuk családi aranyat próbál konvertálni, értékesebb például egy új ovoda, értékesebb egy új bölcsöde, értékesebb egy új park, egy új játszótér, de hogy ez mindig valamilyen forrásból készült. Tehát ahhoz, hogy ezek, a, ezek az új értékek létrejöhessenek, a legtöbbször valamilyen régi, használaton kívüli értéket kell értékesíteni. Ilyenek a korábban mondjuk önkormányzati tulajdonban lévő épületek, amit szanálás után lebontott, és a szanálás utáni lebontott építési telek arra vár, hogy majd egyszer az újra ház legyen. Vagy éppen egy gyár volt rajta, mint az ominózus telként. És az elmúlt években kialakult ebből egy, egy komoly vita és polémia, ezeket a jövőben alakítsuk parfóká. Ez nagyon jó elképzelés lenne, ha egy boldog, békés világban élnénk, és az önkormányzatok mondjuk valóban olyan forrásból tudnának gazdálkodni, mint mondjuk a 13. kerület, ahol a stratégia előrelátásokán és a jó, jó koncepciókán, ott például van egy nagyjából 10 milliárd forintos uh, helyi építményadó többlet, bármelyik önkormányzathoz képest, ami Budapesten vagy Magyarországon bárhol helyezkedik el. Nyilván tudod, ez abból adódik, hogy a irodafolyosók alakul egy csomó olyan kereskedemi létesítmény, ami építményadót fizet a többi uh, település vagy önkormányzat, kerületi önkormányzat, megőrizte a maga uh, érintetlenségét, viszont cserébe... Jó, itt álljön meg egy pillanatra. Azt kérdezem, hogy ez, amiről te most beszélsz, és angyalföldről van szó, összefüggésben van-e azzal, hogy az ottani polgármester Budapestet illetően egész kivételes hosszúságú mandátummal rendelkezik? Minden bizonnyal, Szerintem túl jó, az ország legjobb polgármestere, és ezt nem csak én állítom, hanem mindenki ebben az országban. Gyakorlatilag még ő az egyetlen polgármester, akit még a most regnáló... De ez minőségleg változtatja el... azt meg, hogy az ő elképzelései egyébként így tudnak megvalósulni, mert a nép biztosítja azt, hogy ne négy évente kelljen változtatni? E, nyilván ez is benne van, de inkább a koncepcionális oldalról mondanám. Tehát ott kötődött egy olyan társadalmi béke 30 év, közel 30 évvel ezelőtt, hogy Tóth Jóska csapata elkezdte építetni ezeket az, az irodai és egyéb komplexumokat, amiből nekik évről évre egyre több olyan szabad keletkezett, amiből egyébként gyönyörű parkokat, gyönyörűen aszfaltozott. Innen fogjuk a... folytatni, de azt el nekem, hogy amikor te a második kerület polgármestere voltál, neked egyébként nagyívű elképzeléseid voltak egy újabb ciklust, illetően, vagy ott erről nem volt szó? Dehogy nem, hát... Ö... Elég nagy évűnek számít mondjuk például az apori Moszkvatér felújításának a szándék, amit mondjuk miniszterelnöki bezárólag mindenki támogatott, és aztán persze jött egy válság, ami ezt odéptette, de ez volt a legnagyobb évű projekt, de sok-sok kisebb is, mondjuk például egy 300 éves Rákóczi Gimnázium felújítását építését. És ugyanez vonatkozik most Zuglóra 2024-et 2024 illetően? Így van, de hogy megpróbálok visszatérni. Rendben van, csak ezt nem akartam ezt a személyes szállat kérdezni. Figyeljük! Arra, arra a dilemmára, tehát, hogy van egy környezet, az önkormányzat vagyona egyenetlenül, uh -huh. vagy osztódik el a kerület különböző részein, tehát utcáin, és ezt az egyenetlen elosztást nyilván nem lehet csak úgy leegyszerűsíteni, hogy jó, ha mondjuk például konkrétan az angol utcában van három terek, abból legyen mind a háromból park, Uh, és egyébként a zugló többi részén lévőek pedig uh, örüljenek annak, hogy az angol utcában három park lett. Nyilván azért ennyire egy önkormányzat és a képviselő testülete uh, mihatányosnak kell lenni zugló más részeivel kapcsolatban. De azért, hogy a helyi lakók érdekeit is, és a a az város és az ugó egészét tekintve egy jó kompromisszum jöhessen létre, ezért az elmúlt másfél évben azt dolgoztuk ki, hogy ezekben ez a három különböző építési telek, ami itt ezen a környéken van, az egyiket úgy döntöttünk, hogy az parkiállakítjuk, a másiknál úgy döntöttünk, hogy nagyjából a harmadában szintén alakítjuk, illetve ott egy közösségi kertet hozunk létre, ahol majd mindenki maga, kertészkedhet, tehát az is egy zöld, egy teljes értékű zöld felett, és a harmadik pedig egy 3500 négyzetméteres part, tehát van, csak hogy érde a matematikát, van körülbelül egy, egy szűk lokációba 13000 négyzetméter építési telke, tehát ami nem, soha nem volt zöld felett, az építési telek volt, tehát valamilyen pontással jött létre, tehát van 13000 négyzetméter, és ebből az önkormányzat azt mondja, hogy jó, akkor közel 6000 négyzetméter Ebből zöld felület lesz. A többit viszont eladom, mert hogy valamiből ezek. Oké, okay, az amikor azt mondod, hogy döntöttünk, akkor az mindenkire vonatkozik, csak nem a képviselőtestületre, ez az aparátust illeti? Nem, mert ezt a képviselőtestületre értettem. Hogy... De akkor tegnap mégis miért csodálkoztak olyan mértékben, mint ahogy csodálkoztak? Most én ezt nem minősíteném, hogy ki miért csodálkozott egyéni képviselőknek... Van, aki egy picit őszintén, van, akinek jobban el kell játszani a, a maga szerepét. Én szeretem, hogyha az ártfalak mögött ugyanazt mondjuk, mint a falak, a falak előtt és mögött. Hát én nem szeretek kettők beszédet alkamályozni. nem vagyunk egyformák, és én most már nem szeretem. Mert ugye sem... te drámai felszólalás volt, hogy egy iskolának az Igen, udvarára nem fog mert... besütni a nap. Ami egyébként egy Kutaság volt, mert hogy azért jóval odébb van az a épület, ráadásul pont a megváltoztatott építési szabálynak köszönhető, nem is az utcára épülne az épület, tehát hogy mondjuk azért 100 méteres vagy 150 méteres ágynépolása, tudomásom szerint nincs egy épületnek, mert nagyjából ez szetett. Tehát valóban, ahogy mondta drámai, és én megértem abszolút a lakóknak, a lakók egy részének, tehát akinek a konyhaablaka, mondjuk erre az üres uh -huh. néz, azt szeretné, hogyha ez üres telek ez maradnak. maradnak. De ő nem vásárolta meg azt az üres építési teleket azért, hogy az úgy maradjon. Tehát amikor ő oda költözött, akkor konkrétan tudta, hogy egy építési telek mellé költözik. Tehát ennyiben, meg szerintem nem teljesen korrekt, hogy menet közben minden megváltozzon. De az is igaz, hogy az önkormányzat egy olyan pályát írt volna le, mint Angyalföld, akkor mi is csak abba gondolkodnánk, hogy á, egyetlen egy építési telkünket sem értékesítjük, hanem inkább átalakítjuk zöltöleti, játszó vagy intézményi helyszínné. Mi is ezt gondolnájuk. Sőt, Angyalföld példáján, akik egy zseniális bravúrsz hajtottak végre. egy magántelket vettek meg nem olyan régen, és az egész tranzakciót másfél év alatt lebonyolították, visszavásároltak egy, egy magántelket, és ott kialakítottak egy gyönyörű parkot, a túlzó parkot. Fantasztikus munka. Azért egy dolog kell hozzá, mondjuk három milliárd forint, és ebből Angyalföld évente három projektet meg tud csinálni nekünk, meg összesen van három milliárd forintunk zugló egészére fejlesztési címen, és azért ez egy nagy különbség. Egy ilyen napirendi pont, tudom, mint, mint amit tegnap volt, ez szerepel bizottságülésen? Tessék? Egy ilyen napirendi pont szerepel előtte bizottságülésen? Természetesen. És ott jóváhagyást kapott? Is, ott is jóváhagyták, tehát ö, ebből a szempontból egyensúlyos volt a, a történet. De szerintem a fontos az, hogy az egészét kell tudnunk fejleszteni, és ebben a lakóknak kölcsönösen méltányosnak, méltányosnak kell lenniük. Tehát például a Füredi utcai lakóknak el kell fogadnia, vagy meg kell érteni az angol utcaiakat, hogy ők ebből most többet szeretnének, mert úgy érzik, hogy a civilizáció nagyobb lábnyomot hagyott rajtuk. De ugyanakkor az angol utcaiaknak is meg kell érteni, hogy a Füredi lakótelepen is vannak olyan jogos fejlesztési igények, amihez például még forrás kell de nem kell menni a Füredi lakótelepig, mert innen 100 méterre van az Egresi Park, aminek a felújítása évek óta kimondottan forrásiány miatt húzódik. Tehát, hogy azért ez egy komplex rendszer, és nem tudjuk leegyszerűsíteni arra, hogy akkor minden legyen szép és gyönyörű, de cserébe mi semmilyen áldozatot nem hozunk. Tehát azt gondolom, hogy a kompromisszumok művészete az, ami előre tudja vinni a világot út, hogy mindenki egy picit enged abból a koncepcióból, ami a sajátja. Mi sokat engedtünk belőle, csak hogy érzed, ez a 6 négyzetméter, ez mondjuk akár egy milliárd forint értékcsökkenést is eredményezhet ezeken az építési telkeken, De mi azt mondtuk, hogy ez rendben van, mert a közösség lokális érdeke fontos. De a helyi közösségnek is el kell fogadnia, hogy azért nekik is méltányosnak kell lenni, zugló egészével kapcsolatban. Most ezt a méltányosságot nem nagyon akarták megadni, de a testület megadta. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez végül is megszületett, és aztán a többi napirendi pontban is. E, ugyanakkor ugyanennek a napirendi pontnak a tárgyalásánál azt is felvetették, és e, az sem volt alaptalan, hogy közben most éppen 2023-ban az építési a gazdaság helyzetéből adódóan nem úgy e, lobog és lángol, mint ahogy korábban. Ennek mekkora jelentősége van? E, szerintem a vita az inkább elvi, de érdemi jelentőségű, és nem azon múlik, hogy most el fogjuk eladni bármelyik építésiteleket, vagy nem. Szerintem egyébként nem fogunk eladni semmit, nagyjából így látom, aminek nyilván vannak konzekvenciái, de ez a vita ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy egyébként ha van egy, van egy közösségi érdek, akkor a közösségi érdeket, azt mondjuk, Én ezt értem, de végül is az, hogy ez a döntés megszületett, ez mire ad lehetőséget, és min múlik, hogy ez a lehetőség megvalósul-e, vagy sem? Ez tulajdonképpen az értékesítésnek úgy adott zöld lámpát, hogy kijelölte azt a jogos egyébként helyi követelésnek a jogi technikáját, hogy ott mindenképpen létesüljön egy park. Egy olyan park, amit a környéken élők használni tudja, tudnak majd, ha ez a projekt megvalósul most ez szerintem egy érdem, de már a lakók azt mondták, hogy már ne fogadjuk el ezt a, ezt a park létesítési ezt a koncepciót, mert akkor annak majd az lesz a következő, hogy igen, park lesz, de lesz ott egy épület is, ami a park mellett nekik mondjuk nem elfogadható. De vissza a dilemmához, a nagy közösség érdeke és az angolúciak érdeke és szerintem a két érdeket harmonizálni kell, és nem saját. Tehát egyik, egyik fél sem sajátíthatja ki saját érdeke mentén a többséggel szemben, Tehát, hogy, vagy nem is a többséget, Tehát, hogy mindkét félnek e, méltányosnak kell lenni, zugló egészének is, meg zugló kisebb részeinek is. És az önkormányzatnak már az a kötelessége, hogy ezt az egyensúlyt amennyire lehet létrehozza. Magyarul önmagában ebből a döntésből, vagy ezen döntésekből fakadóan nem lehet azt mondani, hogy pénz áll a házhoz. Ja, ebből természetesen nem. Azért mondom, ennek inkább elvielentősége volt, mert most ha úgy tetszik, egy mozgalom indult arra, hogy akkor az önkormányzat ezen túl mindent alakítson parkát, ami egy szép ide, ezért vezettem le Angyalföld példájából, hogy én szívesen binném azt a modellt, és én magam tennék javaslatokat havonta, hogy mit vásároljunk meg a szabad piacról telekként, és hova építsünk parkokat. Őszintén ez a véleményem, de ennek a realitása nulla, Miközben a kormány jövőre már 4,5 milliárd forint szolidaritási adót fog elvenni tőlünk a semmiért. Er. Azért most lásd be, hogyha 4,5 milliárd forint akkor mondjuk évente mi is meg tudnánk csinálni akár két-három kisebb parkot pluszba, és akkor tényleg nem kellene eladnia semmit az önkormányzatnak. Tehát én ugyanezzel értek egyet, de egy önkormányzat nem teheti fel a kezét, hogyha hát itt a csúnya kormány, nem tudunk tenni semmit, akkor ne is csináljunk semmit. Tehát ez, a, ez már a képviselők felelőssége, hogy nem tehetjük fel a kezünket, akkor is meg kell próbálni előrevinni az uglója egész a szempontjából. Aki okay, akkor most kihasználva a lehetőséget, hogy miután ezen a héten és a következő héten is csak pénteken készül műsori, aztán csütörtökön nem beszéltem se Wintermontel, Zsoltal, se Kisamrussal, hogy létszás kommentáld azt, hogy az új a törvény alapján, amit Novák Katalin aláért, a főváros nem kapja meg a pénzt a kormánytól. tróli beszerzésekre 5 milliárd közelében van több kormányzati intézmény tartozása a főváros felé, Budapest nem kapta meg a támogatás és a lánci felújtásához szükséges összeget sem utalták át a fővárosnak, mindez azon címszó alatt, hogy az új jogszabály alapján meg lehet vonni az önkormányzatoktól az állami támogatásokat olyan mértékben, amilyen mértékben az államkincstárnak tartoznak. Hát ez egy mérhetetlenül cinikus és pofátlan jogszabály, meg egyébként intézkedés, mert az állam anélkül vonja el az a forrásait, hogy meggyőződne arról, hogy ez nem lehet eszeníti el. Mondok egy példát. Tegnap döntöttünk arról, hogy a védőnői szolgálatát... Igen, arra külön ki akartam még térni. Igen, csak ez szerintem egy nagyon jó példa lesz erre. A védőnői szolgáltatásnak a nekünk termelődő havi költsége 3.920.000 forint. És dek fejében akarnak 30 ezeret ajánlani? 108 forint, igen. És ők úgy gondolják, hogy Mindegyik kerület kap 30 ezer forintot kerületenként, havonta, hogy ebből oldják meg a költségeket. Na most, amíg ezt nem egy tárgyalás hozza létre, nem a bemutatott rezsicsekkel határozza Hogyan jön létre a 3 millió? Hogy a kormány és az önkormányzat között melyik a megfelelő hanem leírja, hogy 30, nyilván nagyon tudományos alapon jöhetett létre a 30 ezer forint, mondjuk az ötödik kerületre, ami egy jóval kisebb kerület, meg mondjuk egy még zuglónál is nagyobb 11. kerület vonatkozásába, tehát nyilván nagyon tudományos lehetett, de mi forintfillére ki tudjuk mutatni ennek az árát. Na most ugyanígy képződnek az állami... De hogy jön létre a három millió? Kiszámoltuk, és elég pontos számítással, 3.900.000 valamennyi, egy nagyon pontos számítással arányosítottuk a védőnök által használt területet, közműveket, egyéb szolgáltatásokat, és mi fillére, tehát hidd el, hogy egy fillére nem akarjuk becsapni a magyar államot, miközben átveszik a védőnöket, és, köz, és ezt be tudjuk mutatni. De nincs kivel tárgyalni. Ők leírták, hogy 30, aztán csókolanyát sár, mi meg azt mondjuk, hogy jó, megnéztük, hogy mennyi ténylegesen. Ettől persze bennünket el lehet hajtani, mint ahogy a többi önkormányzatot is. Meg el lehet tőlünk venni 4,5 milliárd forintot szolidaritási adóként, aztán el lehet költeni a haverokra. Én ezt mind értem. Ettől még ez egy tisztességtelen, úgyhogy amit az előbb kérdeztél, oda visszakanyarodva, ez az egész egy olyan elfogadhatatlan, tisztességtelen játszma, amiben nem az emberek érdekei szerepelnek, hogy egy önkormányzat hogyan tudja kiszolgálni, jól kiszolgálni, szociális ellátásokkal támogatni a területén élő polgárokat, lakosokat, hanem arról szól, hogy az önkormányzat az valójában egy olyan fölösleges kúk az állam hátán, akivel egyezkedni kell, aki közel van a lakossághoz, ergo politikailag veszélyes, és jobb lenne, ha nem lennének. De nincs annyi bátorságuk, hogy kimondják, hogy akkor ne legyenek önkormányzatok, mert nyilvánvalóan ez... Uh elég komoly nemzetközi visszhangot váltanak. Ide még van segítmény is. Uh, ugye a Mandinerhoz egy, egy márciusi levelet, amit írt Kisamrus, uh, és arra hivatkoznak, és abban uh, taglalják azt Kisamrus szavai vagy mondatai alapján a főváros júliusi és augusztusi helyzetét, ha egyébként uh, azok a pénzek, amelyekre Budapest igényt tart, nem érkeznek meg. Uh, Budapestet illetően, illetve Budapest részekén zuglót illetően ezek a rendelkezések, amelyek egymás mellett vannak, felsorolhatóak, de nem érdemes őket mind e, megnevezni, ezek mennyiben vezetnek az ellehetetlenüléshez, mert az emberek e, azért mégiscsak azt kérdezik, hogy oké, okay, rendben van, ezt is elveszik, ezt is elveszik, de ezt is kibírják az önkormányzatok, azt is kibírják, végül is ezeknek az önkormányzatoknak a terbíró képessége úgy tűnik, mint a végtelen lenne, miközben nagy valószínűséggel nem az te, aki zugló polgármestere vagy, tud de érzékeltetni akár Budapest, akár Zugló esetében ezt az elvonásból létrejövő helyzetet, amely fenntartható, de íre kevésbé? Vagy nem tudom milyen. Hát az előbbi beszélgetésünk, a hosszabb beszélgetésünk pont ezt a példát írja le. Tehát ha mondjuk nem vonná indokolatlanul a kormány forrásokat az önkormányzatoktól, például a Zuglótól, akkor lenne 4,5 milliárd forint töbletünk, Amiből egyébként parkokat játszó De meddig lehet járda... ezt ebben a formában föntartani. Vagy... De, és azért, hogy a, a lapok jogos követelése mondjuk, hogy egy, egy járdahibát javítson ki az önkormányzat, mert kitörik a szegények a lábukat rajta, tehát hogy ezek olyan jogos elvárások, amit az önkormányzat nem tud, nem tud azt mondani, hogy majd tíz év múlva megcsinálom a járdát, tehát hogy ezeket ki kell tudni javítani. Ehhez vagy a saját forrásait használja, vagy a saját vagyonát használja. Persze az aszfalt is vagyon, tehát nem vagyon van szó, tehát nem működési hiány. Ebben az értelemben még zugló jobb helyzetben van, de a főváros már lassan működési hiány, sőt, működési kerget, mert a BKV finanszírozásán keresztül gyakorlatilag megfolytja a szándépei szerint, meg akarja folytani, a kormány a fővárost. Ugye a BKV a legnagyobb közüzem, ami a budapestieknek az ide látogatók napi kiszolgálását teszi. Ennélkül a város volna, és egyébként az emberek nem jutnának el a munkahelyükre, amiután viszont nem tudnának adót fizetni. Tehát ostoba koncepció, de mégis van ez a húz megereznek a kormány részéről, hogy szinte megfolytja, de azért annyi levegőt igyekszik hagyni, hogy teljesen ne fulladjon meg. De ez a játszma, ez most már tart 10-estoba 13 éve. Tehát... De az, hogy csődöt jelentsen a főváros augusztusban, te annak mekkora esélyét látod? Ezt majd augusztusban tudjuk meg, tehát nagyon sok mindentől függ. Technikai értelemben. Technikai értelemben ha a főváros nem tudja ellátni ugye feladatát, mert az nem csak, nem csak abból áll, hogy kifizetjük a közüzemi számlákat, bár ezzel is gond lehet, hanem abból áll, hogy hogyan tud épülni, fejlődni a város, hogy kicseréljük-e a, a sok éves bicikluszokat korszerű berendezésekre, járművekre, hogy egyébként a közvilágítás az ne pazarolja az áramot, hogy egyébként az emberek ne kelljen, hogy gödrös-kátyús utakon közlekedjenek. Tehát ha ezt is beleértjük abba, hogy mit jelent a csődhelyzet, akkor a főváros csődhelyzetben van, 13 éve is ebben nem karácsonynál kezdődött a folyamat, hanem Tarnós Istvánnál, aki szintén elkezdett egyre kevesebb és kevesebb forrást kapni a kormányzattól. Az is igaz hogy viszont karácsonyt akarta, illetve akarja a kormányzat megfojtani. A tarlós még elég volt, hogyha csak simán csuklóztatják. Okay. Ebből a szempontból a helyzet nagyon nehéz. A főváros tényleg emberfeletti munkát végez, hogy a közszolgáltatásait fenntartsa, és őszintén én, én egyetértek azzal a mondással, bármi is a jogi konzekvenciája hogy inkább a közszolgáltatásokat tartja fönt, és inkább jöjjön a busz, és inkább jöjjön a villamos, és ő működteti. Aztán majd, ha az állam úgy gondolja, hogy az adója neki fontosabb, mint ezek a közszolgáltatások, akkor majd lép. De mi azt mondjuk, hogy inkább adót nem fizet a főváros, mint hogy a közszolgáltatásokon keresztül sérüljen a budapestiek érdeke. A közigazgatási bíróság döntéséről te tudsz újabb részletet, hogy hoz -e arról határozatot, hogy felfüggeszti Budapest fizetési kötelezettségét ad, míg érdemi döntést nem hoz? Nem, egyelőre erről nem lehet Lehet-e bármit tudni az ajedzőről, amiről a meglehetősen sajátságos, humorral rendelkező zuglói jegyző az önkormányzati képviselőtestületi ülés végén azért szükségét tartotta, hogy szó tejsem? Igen, ő egy kiváló szakember és remek ember, aki a hatósági osztályhoz vezette eddig, ő pedig most a jegyzőként segíti a jegyző munkáját. Valóban a humor is megvan, de a szakértelem is megvan, tehát ennél egy kicsit komplexebb a kép. És volt még egy nagyon örömteléhez fölött, semmiképpen nem szeretnék átsiklani, mert pár héttel ezelőtt beszéltünk egy rendkívüli testületi ülés keretében, hogy megpróbáljuk jó időzítéssel elérni a legjobb energiákat Igen. földgáz, illetve elektromos áram tekintetében. Most ez olyan jól sikerült, hogy az idei évhez viszonyítva a jövő évben hasonló energiafelhasználás mellett 1,1 milliárdot fogunk megsporolni. Ez egy hatalmas, hatalmas teljesítmény. Úgyhogy érdemes volt egy rendkívülülés keretében gyorsan dönteni az akkori, Piaci trendek, devizárt folyamok alakulása, meg a megérzés alapján azt mondta, hogy akkor most gyorsan nekiszaladunk, és ennek 1,1 milliárd forintos forrólás lesz most az eredménye. Van-e bármilyen fejlemény az egészséges Budapestért kapcsolatban némileg összekötve, talán nem véletlenül, a CT és egyéb gépeknek és intézményeknek az államosításával kapcsolatban, különös tekintettel arra, hogy a korábban elköltött pénz már, mint ebben a programon belül, nem egy önkormányzatnál ilyen gépek vásárlásával is telt tudomásom szerint. Jelen pillanatban nem tudunk róla semmit. Nekünk, mint az önkormányzatának Jól emlékszem, most már egy 8 hónapja be van adva egy kérelmünk a kormányhoz, hogy engedélyezzék az összeg felhasználását, tehát ott van a számlánkon 400 millió forint még a korábbi egészségügyi program részleteiből, amivel kapcsolatban költéshez egy, egy soros ilyen válasz kellene, amit sajnos nem kapunk meg 8 hónapja. És akkor ezen kívül még van egy 800 millió forintos beragadt összegünk, ami, amit megvárnánk szintén a az egészséges Budapest programból, ami lakossága arányosan zugónak jár. Ez úgy, úgy kerül kialakítás, ez az 50 milliárd forint összeg, hogy az önkormányzatok között egységesen nem volt kormánypárti, nem, volt nem kormánypárti de detektor az elosztás elvein. Azt mondtuk, hogy egy lakossal elosztjuk az 50 milliárd forintot, és azt minden kerület megkapja, és egészségfejlesztésre fordíthat. Most ez a programokat el. A kormányokán, ami nem túl tisztességes, mert ő az atlétikai VB-t létrehozta, ez volt a feltétele annak a támogatásának. A kormány most úgy döntött hogy egy pár hónap ezelőtt, hogy akkor ezt a, ezt a támogatást is felfüggeszt, és besorolódott ez is oda, amit a pedagógusok hallhatnak, amikor a kormány válaszol a, az igényeikre, hogy szeretnének tisztességes béreket és tisztességes jogszabályi környezetet, akkor mindig halljuk a kormány propagandából, hogy majd, ha Brüsszel kifizeti, akkor ők is odaadják. Már hogyha Brüsszel kifizeti a tanárok, Brüsszel, akkor majd lesz arra is. Ami egyébként őszintén nonszensz. Én emlékszem olyan időszakra, amikor még nem voltunk az Európai Unió tagjai, és mindig megkapták a tanárok a fizetésüket, és soha nem hivatkoztunk arra, hogy majd Brüsszel vagy az amerikai Egyesült Államoknak kell kifizetnie helyettünk. De ez már csak egy ilyen uh, szemantikai, politikai... Élekvés. Az előbb kevertem a szezont a fazonnal, mert ugye ezek a magánkézben lévő intézmények, amivel kapcsolatban uh, arról volt szó, hogy ezek tovább nem lettnek magánkézben, és az... Ja, az a, ezeket a meg, meg, a... Igen. Uh, az, hogy ez... Uh, immáron nem a jövő zenéje, ez mennyiben jelent fenyegető árnyékot a tekintetben, mert ugye ezek más jogi megítélés alá kerülnek, vagy tartoznak, mint az önkormányzatok, és az előbben a következtében egy hamis információt adtam tudtuk, de még időben korrigáltam, de, vagy talán időben, de ez vajon mennyire vetíti előre annak az árnyékát, hogy a rendelőintézetekkel kapcsolatban ugyan visszabunulót fújt az állam, de könnyen lehetséges, hogy aztán megint támadásba lendül, és felvetődik ezeknek az állami kézbevétele is, különs tekintettel arra, hogyha ez bekövetkezik, akkor jelen pillanatban fogalmad nem lehet, vagy ki tudja, lehet, hogy neked van, hogy egyébként valamiféle kompenzációhoz jutne az önkormányzat akkor, hogyha ezeket egyszerűen elvenni az állam. Szerintem szóval ez, a, ez, érdekel, ez a része érdekel a legkevésbé a kompenzáció. Egy dolog érdekel és ez a védőnők államosításával kapcsolatban is egy nagyon-nagyon látványos, rossz kép. Gyakorlatilag előkészítetlenül történt. Tehát most beszélünk július 7-én arról, hogy a védőnöket, akiket egyébként szándépeik szerint július 1-től átveszi a magyar állam, és ők, ők fogják ezt a hálózatot működtetni, hogyan működjön. De július 7-et írunk, és a dolog nincs elrendezve. Tehát ez egy, ha úgy tetszik, kuts, hogy van szándék, de nincs hozzá eszköz, nincs hozzá intelektus, és nincs hozzá megfelelő előkészített háttér. Tehát gyakorlatilag van egy akarás, de az akarásból szerintem szolgáltatási problémák lesznek, érdekek fognak sérülni, már hogy a gyerek érdekek fognak sérülni, és ugyanez a problémánk a szakrendelők államosítási szándékánál, nem az a fő probléma, hogy az állam vagy az te a fenntartó, hanem hogy hol van az a garancia, amelyben az állam szavatolja, hogy a szolgáltatás nem, hogy nem rosszabb lesz, hanem jobb lesz. Most ezek a garanciák nincsenek, de még csak szóban sincsenek garanciák, mint ahogy persze nem is lehetne. Tehát ad bejelentették, hogy a teljes egészségügyi, és szociális szektorból ki akarnak vonni 3%-ot, ami szerintem konkrétan tragédiával fog járni, de ebben most mélyebben nem mennék bele. Végezetül, de nem utolsó sorban az amerikai nagykövet vendégszeretetét élveszted július 1-én ennek kivételesen én nem találtam semmilyen viszhangját, amely arról szólt volna, hogy nem lett volna szabad elfogadnod, és hogy milyen társaságban voltál, de milyen társaságban voltál, és milyen volt az esemény? Jó társaságban voltam. Egyébként alapvetően a gazdasági, a kulturális élet és a politikai élet alakjai voltak. Kevésbé volt jelen a kormány, de azért volt kormányzati formány, képviselő is még egy főre emlékszem, illetve e, jobboldali elkötelezettségű közéleti e, személyiségre. Igen, Stónf Istvánra, Pintér Sándorra. De, de mondjuk, hogy a, a, az irritáló fideszes politikusok közül nem láttam egyet sem, de hát ez, ez mondjuk a, a, az eseménynek a szerveződése volt. Egyébként egy remek hangulat esemény, követett egy jó humorú, e, nyíltekintető, e, Fibura, én sokkal többet nem tudok róla, volt egy meghívás, elmentem, beszélgettem barátokkal, ismerősökkel, kollégákkal, jól és gyorsan telt. Van-e bármi, amit, mert most elég kiadósan beszélgettünk, de nem, nem tudok elég elnézést kérni, amiatt, hogy összekavartam a dátumokat. Van-e bármi, amit az elmúlt héttel kapcsolatban el akarsz mondani, mert én nem kérdeztem rá? Szerintem most elég részletesen végvettük, és... Talán még a szokásosnál is alaposabban vettük végig a háttereit. Ha jól értem, akkor a legközelebb képviselő testület ül le, és augusztus végé lesz. Ez így van. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. És még egyszer elnézést. Köszönöm. Horváth Csabát hallották, Zuglópolgár. Halló, Egyszer volt már egy ilyen beszélgetés Borókai Gáborral, ott valahogy a telefon nem stimmelt, és ott két ha. interjú úgy készült, hogy mindenkivel beszéltem öt percet, majd elnézést kértem, és felhívtam a másikat. Nekem egyszer gratuláltak egy-egy szakmai elismeréshez, Ez nagyon lelkesen egy volt tanárom, és a kiderült, hogy igazából másnak és más gratulálni, mert őt is fölhívta utána, és akkor mi egymás között kicseréltük a gratulációkat, nem akartuk őt megzavarni. Én önt se zavartam volna, meg semmiképpen. De itt most nem arról van szó, hogy önt összetévesztettem bármelyik nem. más múzeum, hanem egész egyszerűen az időpontokat kavartam, és próbáltam mindennek eleget tenni, aminek nehéz, de ilyen Készséges riportalanyokkal. Uh, hát már megbüszöltetés és öröm egy minden egyes alkalommal. Jó, hát attól még persze létezhetett volna, hogy ilyenkor van valami dolga. Egy nap kétszer is tudunk beszélni szerintem, ez pedig egy ilyen kisebb Európa csúcs. Egyébként is felvetettem már ennek a lehetőségét, mert az Erasmus program kapcsán kérdeztem Navracsis Tibort még fél nyolc után a határidőkről, és miután ugye ott egy eléggé, hát ilyen fura határidő van, csak nem akarok politikai tartalmat vinni a kettőn beszélgetésébe, de ott már megelőlegeztem, hogy egyébként, hogyha én 7.32 helyet 8.04-kor hívnám, akkor könnyen lehetséges, hogy azt mondaná nekem, hogy fiala sajnos már nem állok rendelkezésre, de ezt végül is nem Navrasis Tiborral tettem meg, hanem Horváth Csabával, de fél nyolc után valamiért beleálltam a jövőbe, és ennek ön volt a megszenvedője, Uh, az American Indian Workshop és kiállítás, az micsoda? Hát ez egy, ezt igazából ennek csak helyet adunk, tehát ennek mi csak egy kicsit vagyunk részesei. Ezt a Városliget ZRT közvetítésével érkezett a megkeresés, ez ugyanúgy a főépületünk megnyitása által gerjesztett közérdeklődéssel magyarázhatjuk, tehát hogy szeretnek minket, mert látványos, meg népszerű hely vagyunk, és akkor szerveznek ide programokat, és utána az indián kultúrához van közünk, és mi magunk is készülünk egy indián tematikához, csak éppen nem észak-amerikai azt, hanem dél-amerikai projektre, szeptemberben nyílik egy amazon indiánokkal foglalkozó zseniális fotónyagból. Úgy örömmel adunk helyet ennek, és fogadjuk, és még az indián gyűjtemény szerelős kollégája dr. Steljeg Györgyi szerepet kap ebben, de nem a mi programunk. Csak mondom a tisztesség kedvéért, hogy ismét támogatott tartalmat hallanak. A Néprajzi Múzeum etnosop üzlete részt vesz a VAM Design vásáron, ami egyébként pont most lesz vasárnap, délelőtt vagy reggel, tíz délután hatig. Az mi? Ez a VAM Design, ez már egy nagyon régóta jó bejáratott projektként működik, ami szerintem egy remek kezdeményezésből fejlődött ki. És ezt a, nem csak a marketinges és kommunikációs, hanem egyáltalán a munkatársaink is figyelték, hiszen a, a, a hétköznapjainkban a design változásának a folyamatait ö, nagyon izgalmas úgy kutatni, hogyha mondjuk a hagyományos divatváltozását ö, vizsgáljuk az életmód történetiségében. Nem tudom, nem akartam hivatalosan, de hogy nekünk ez jó teret. És hogyha mi ebbe be tudunk csatlakozni, mint a részvevő megfigyelésnek nevezett kutatási módszer szereplői, tehát hogy a saját korszerű dizájn jelen vagyunk, az csak megkönnyíti a, a kutatásainkat is, tovább tudjuk javítani szerintem a termékeinknek az eladhatóságát, mert egy korszerű múzeum az már ebben is kell, hogy gondolkodjon. Uh, van más uh, kiállítás is, felrajzolt könyvek, kortás alkotók a Néprajzi Múzeumban, nem elnemítélhető módon ezt nem láttam, de amit olvastam róla, az roppant izgalmasan hangzik. Én, Ez az okay. Eget Katalin Enigő grafikus és illusztrátor által létrehozott varásker cím munkája, aminek ugye a kiindulási alapja egy néprajzi múzeum által kiadott kiadvány nevezetesen a Tükrös című műtárkatalógus. Ez szerintem így első hallásra kicsit bonyolultnak tűnik, de ön szerintem tehet egy bátortalan kísérletet arra, hogy ezt mindenki Számára érthetővé tegye. A, a projekt kitalálói a Madok programfelelősei, ez a kortás tematika, és a kortás tematikával érzékenyen foglalkozó kollégáim javasolták, hogy használjuk a könyvesboltunk közegét kulturális tartalom megosztásra, és vonjunk be kortás alkotót, így jelent meg a grafikus szervező hölgy. Ráadásul kössük a mi tartalmainkhoz, hiszen ez zseniány. De ezt árulja, hogy ez hogyan van? Tehát hogyan van az, hogy a grafikus megismerkedik egy néprajzi múzeum által kiadott kiadványjal, az megihleti, aminek következtében ott olyan helyre e, kerül egy e, e, rajzol, ami egy ideig ott marad, lefotózzák, aztán onnan lekerül. Tehát Igen. Úgy, azt mondják, a... hogy itt a könyvtár, és akkor vesz el benne? Vagy ez hogyan van? Ö... Hasson rád az a vizuális élmény, ami egyébként kívül van a könyvesbolton, tehát a bejárat mellett, figyelj föl rá, csábítson beszélgetésre, nézd meg, hogy mi alapján ez a kortárs alkotó, hogy érezhette ezt ennyire napi szinten aktuálisnak, hogy 19. századi pásztorok, részben börtönbüntetés töltő lótojavárás, egy lecsukott emberek által kiszedett tükrösök által inspirált gyűjteményétől, a 21. század, harmadik évtizedében is releváns vizuális élményt lehet komponálni. Erről szól az egész, erről szól egyébként a néprajzi Múzeum is, tehát hogy nem egy poros kollektője, hanem ez, ez segít az életünkben. A, az olvasás népszerűsítésnél pedig hát kevés fontosabb dolg van, Akiket fölkértek ezt a négy grafikus tületek, négy művészt, ez, ők egyből értették a feladatot? Én azt hiszem, hogy igen. Ugye a Prazon Zsófia a Madok program vezetője a múzeumban, aki évtizedek óta dolgozik a kortárs tematikában, és kortárs művészekkel is egyre több projektünk van. A készülő új állandó kiállításunkban is ö, megjelennek reflexiók, kortárs művészek reflektálnak a néprajzi Múzeum kiállítására. Ezt már csináltuk, ugye ez volt az a szétkiállítás, emlékszik, beszéltünk... Igen az is egy ilyen iparművészeti dizájnvonal felé is volt egy, -egy szerintem határozott lépés. Igen, nekünk ez küldetésünk, és ezt örömmel váljuk. Hogy... Um, hova kerülnek a rajzok? A bejárata a könyvesboltnak, ez a csendes oldal, tehát a Damjanics utcai oldalról megközelíthető, és amellett van egy eredetileg is feketével megálmodott elég nagy felület, egy falfelület, közvetlenül a könyvesbolt bejárata mellett. A Ferenc Marcel és a Jóisten is azért teremtette hogy hogy odarajzoljunk. Ugye ez kinyitja azt a kérdést, hogy valójában ezek a tervek, és azok az emberek, akik ezt mind kigondolják, azok mi a frászkonyhót csináltak addig, amíg a... És most nem arról beszélek, hogy unatkoztak, hanem hogy valójában ennek mennyire nem volt tere, vagy lehetőség a megvalósítására az előző helyszínen. Hogy ezek a, ezek a művészi vagy néprajza összefüggő, tudományos ötletek ezek mind aludtak addig, amíg ott voltak a kossuth téren abból adódóan, hogy a hely nem tette lehetővé ezek megvalósítását, hiszen most olyan kreativitást láttok én, és hangsúlyozom magamról, beszélek, a tévedek, az kizálog az én tévedésem, aminek a nyomát nem láttam korábban, vagy volt, de nem vettem észre? Ö, szerintem volt, de ne bántodjon meg, hogy így fogalmazok, ö, Tettek kísérletet a kollégák, mi csináltunk már a bezárás időszakában, volt egy, szerintem nagyon izgalmas, ez a, az üres bolthelyiségek, tudja, volt egy ilyen, vagy van is még több kerületben, hogy ezeknek kulturális hasznosítással lehetett pályázni. És mi a téren egy korábban bankként működő épület emeletén szereztünk, és két kihányzást csináltunk, ilyen kihelyezett laborként a Madok laborja volt, tehát a Kortás tematikának a lövöldetéren. Tehát, és volt egy másik, egy ilyen mobilakciónk, több körben is etnomobil címen, ami egy lakókocsival rócsózott az egész országban, szintén Kortás tematikával. Tehát, hogy kitörési kísérletek bőven voltak, és a kreativitásnak kerestük az alkalmait. Ezt a célt szolgálták például a fesztivál megjelenések, ugye most is a Igen. tegyünk. De és való, hogy a tér épület eredendően erre nem volt alkalmas. Ezért voltak az útkeresések... A épület az valójában a lehetőségek tárháza? Ez az épület igen, és még biztos vagy benne, hogy számos olyan dolog van, amire most nem is gondolunk. Én a mai beszélgetésünk után egy órával például egy ö, a, a Dubajból érkező küldöttséget fogok tárgyalni, akik szeretnék, akiket szintén inspirál ez az épület, és ott van ugye a jövő múzeuma, ö, ami egy ilyen nagy sikert nagyon népszerű helyként működik most már másfél éve, és ők ezt a, ez a jövő alapítványnak a szereplőiként jönnek, hogy miben tudnánk együttműködni. Tehát, hogy fogjuk egymást szerintem kreatívan ösztönözni arra, hogy csináljunk közös projekteket. Az épület nagyon jó ebből a szempontból és a munkatársak ötlete is, azok valójában látható, hogy hogy jönnek elő annak kapcsán, hogy az előző tér kevésbé tette lehetővé, ez a tér pedig kedvező? Hát én 2013-tól vezetem az intézményt, és az egyik első intézkedésem az volt, hogy ötlet, tehát hogy vegyék elő a fiókokból, ami van, és ezt időről időre megismételjük, tehát teljesen tudatosan. És nyilván a nagyon sok nemzetközi tanulmány és tapasztalat útnak is van egy ilyen hatása, hogy mindenki úgy néz meg egy másik kiállítást, múzeumot, raktát, hogy onnan hazahoz ötletet átadaptáljuk a mi rendszerünkre. És igen, ezek És egyébként az, az hogy ezek vannak, mert ugye. Uh... Én készülök ezekre a beszélgetésekre, és szembesülök vele, és akkor látom egyébként, hogy itt, ott, amott, ki tudja hány helyen ezekről írnak. De valójában, amiről mi beszéltünk két részben, közében egy Horvács interjúval. Um, Árulj el, hogy ez kicsit olyan, mint hogyha számítana a Néprajzi Múzeum egy állandó érdeklődő közönségre, akik ezekre a részkiállításokra lásd, ez a MADOK program Orta, rácsodálkoznak a Néprajzi Múzeumban, vagy pedig van egy olyan kör, amely ki tudja honnan, majd ezt ön elmondja, hírét vevén annak, hogy ilyen van, csak ezért elmegy, az aztán lehetséges, hogy mást is megnéz, de egyébként az például, hogy eget Katalin ennek grafikus és illusztrátor létrehozta ezt a Varázskert cím munkáját, ez egyébként hol mindenhol jelenik úgy meg, aminek kedvéért könnyen lehetséges, hogy valaki csak ezért megy el, vagy megy el a, a, a múzeumnak a, a múzeum shopjába, e, hogy egyébként ezek a kiállítások, ezek a részkiállítások nem maradjanak részvétlenek? Igazából mindkét csoporttal számolunk. Tehát egyrészt valóban van egy olyan közeg, ahol az alkotók ismertek, ahol a, a kortárs működő szereplők kíváncsiak lesznek rá, hogy ez az új helyszín, ezek az új típusú kihívások, amit a Népleg fogalmaz meg, az mit eredményez. Tehát van egy ilyen. Másik, az pedig tökéletesen fogalmazott, mint nagyon szívesen edukáljuk a látogatókat. Tehát mi szívesen tanítjuk meg azt, hogy, hogy több minden lehet egy néprajzi múzeumban, mint amit ö, el, eredetileg eltéltek. De ezt most már 50 szer kérdezem, is lehet, hogy unalmas leszek. Ez a helyből adódik, vagy ugyanez az edukáció kisebb mértékben, de szellemét illetően megvolt a Kossuth Lajos utcában is? Meg volt, ez, meg volt. ez szerintem a közegből és az itt dolgozókól. Tehát A, a tudomány és az antropológia egyszerűen ilyen. Tehát én elfogult vagyok nyilván, de azt mondom, hogy ez az a szakága a muzeológiának, ami a leginkább, tényleg, tehát sokkal inkább, mint egy műszaki, egy történeti, egy képzőművészeti. Ott is nagyon vagány dolgokat lehet csinálni, de itt minden irányba el lehet menni. Hát most, amíg vártam, hogy újra beszélgessünk, az alatt beszéltünk például az kollégáimmal egy tök új ötletről, hogy a, a gyógyvízturizmus ugye nagyon felfut, nagyon komoly, ez a legfontosabb hívószok, hogyha megvizsgáljuk az Európai Unióból érkezőket. Megtette egyébként a turisztikai ügynökség, tegnap kaptam egy ilyen jellegű információt, értekezdetem. A gyógyvíz a legfontosabb hívószó Buda Magyarországon. Tehát nézzük csak meg, hogy mit tud csinálni a Néprajzi Múzeum a gyógyvíz tematikába, Ennek van néprajzi szakirodalma, művelzés történet, monográfiája, kósalászok, én hallgattam már 20 éve is az egyetemen erről zseniális monográfiát. Jött. Nézzük meg a gyűjteményt, és szűrjük át, hogy mit tudunk ebbe a gyógyvízbe. És akkor rögtön kösjük a héniához, Fürdötte a magyar uh, Balatonparti őslakos a Balatonban, vagy csak rácsodálkozott a turistákra. Ezzel is foglalkozik kollégám, Veronikának zseniális monográfiai van erről. Tehát, hogy itt van egy nagyon komoly szakmai tudás, van egy fantasztikus gyűjtemény, és vannak inspiratív élethelyzet. Hát... Végül, de nem utolsó sorban, ebben a témakörben az, hogy a Néprajzi Múzeum új épülete mekkora hájpolást kapott, és ezáltal az érdeklődés sokkal nagyobb mértékben fordult feléje, mint a korábbi épület felé, érthető okokból valójában mindaz az innováció, ami most van, azzal is összefüggésben van, hogy ez a hájpalás, ha alábbis hagy, ne tudja megszűnni, és mindaz az érdeklődés, ami most megmutatkozik és korábban nem volt, ez fenntartható legyen? Ez egy nagyon komoly kihívás. Nagyon jól érzékelt a szerkesztő úr. Tehát a nyitás utáni érdeklődést van kell tenni tartani. Ugye jövő májusig Például mindig beszélünk arról, hogy készül a minden idők legnagyobb néprádi állandó kiállítása, ami egy, szerintem egy újabb lökést fogadni. Már idén akarjuk az ifjúsági múzeum bennalvásos storiát, a jövő felé nyitott kiállításokat. Tehát hatalmas az épület. Egyszer már nyilatkoztam ezt, hogy többször is, hogy egy-egy egy akkora róka, hogy erről több bört le lehet húzni, hiba lenne egyszerre. Hiba De ezzel lenne. azt állítja, hogy ez az érdeklődés, akár az épület átadását követően több éven át, ki tudja, mennyi ideig fenntartható. Szerintem igen. Szerintem igen Ez nagyon komoly feladat, nagy munka. Hát az itt dolgozók erre alkalmasnak. Végül azt árulja el nekem, hogy mekkora népszerűségnek örvend a tető. Hú, nagyon szeretik. És zöld. Ugye ez tavaly is, amikor volt ez a hőhullám, és talán emlékszik, voltak ilyen cikkek, hogy Budapest is á, hult, és ilyen kivételként szerepelt ez az egyébként nyilván öntözött tető, de most is nagyon zöld. Hát én itt állok a szobámban, kinézek, tudja ön is jár hogy azért innen elég jól érzékelhető az öltető hatása. Én nem tudok olyan korán ideérni, pedig korán járok dolgozni, hogy ne legyenek már fönn az épület tetején Érdeklődök, és nem tudok úgy elmenni az épületből, hogy ne legyen délutánonként tömeg. Tehát nagyon sokan vannak fönn és ez egy nagyon jó érzés. Tehát ez szerethető étület, és én a, erről is beszéltünk már, hogy ha kívülről szeretik, előbb-utóbb ha belül látják, megtapasztalják az ingyenes projektet, mint mondjuk ez a könyvesbolti rajzossztori, vagy a kerámia tér, előbb-utóbb jegyet is vesz a kiállításokba. De nekünk az a dolgunk, hogy üzenjünk. Üzenjünk a magyar kultúráról, az egyetemes kultúráról, az építészeti kultúráról, és ez az épület ezt a küldetését befejezi. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, és még egyszer elnézést, ilyen szendvics formában nagyon élveztem, és ha felhatalmazzák, és valamiért újra lenne ilyen, akkor én fogok figyelme. Jó, felvarrák voltam, és visszaértem a lehetőséget. Jó, rendben van, nagyon szépen köszönöm, viszont Viszont, Önök Kenacsi hallották, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját, önöktől is elnézést kérek, támogatott tartalmat láttak és hallottak. A jövő héten egyszerűsödni fog a helyzet, mert másféleképpen alakul a szereposztás, mint ezen a héten, de az legyen a jövő hét zenéje. Egy kerek hét múlva találkozunk, hát illetve nem egy kerek 7 múlva, mert most megy 10-ben, ami a Youtube-on értelmezhetetlen, csak is kizálag élő műsorkövetők számára van ennek jelentősége, péntekön pedig 14-én 7 óra 32 perckor jelentkezem, tehát nagyjából 22 óra vagy 168 helyett 166 óra múlva találkozunk, hogy aztán hosszabb időre végképp pucsut vagyunk egymástól. Távolítemben dörö.fi alajanos kukac gmail.com Ne feledkezzenek el feliratkozni, vagy tegyék meg, hogy megteszik, hogy feliratkoznak a Kejfei Youtube csatornájára, és követik a Kejfei Facebook oldalát, és ezzel a műsorjavát szolgálják. Vigyázzanak magukra! Jó éjszakát! Viszont hallásra. Viszontlátásra! Viszontlátásra!